Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar är er galaktiska radiovärld, Danny Arling, och med mig har jag min vän, trogna bisittare och vår egen Jedi-mästare, Thomas Engström. <laughs> Hallå Daniel, må kraften vara med dig? Så hur har veckan varit? Har du um, haft händerna fulla eller har det varit förhållandevis lugnt? Nej, nu är det så att händerna har varit fulla för det märks av i butikerna att det är julrus nu. Att vi befinner oss i den här, den här högtiden och det är verkligen, verkligen fullt upp att göra hela tiden. Jag har ju fått ett par privata meddelanden då och då där det har äm, låtit väldigt svettigt. Det har varit lite lösrykt om ä, att hålla hyllorna fulla i samma takt som ä, varorna verkar flyga av dem för äm, det verkar ju som att brädspel kommer att vara en populär julklapp i år. Jo, det får man verkligen säga. att Det är, det är mycket sällskapsspel som går åt hela tiden. Man har ju märkt att uppsving av det där och jag tror speciellt nu kring julen att det är nog många familjer i synnerhet som tycker det att när man ändå då ska träffa släkt och vänner och man ska spendera tid med just sin familj så då är det liksom trevligt att ha ett sällskapsspel eller två som man kan samlas kring också. Jo, ja, men det ligger ju mycket i det där. Även om många av brädspelen idag är betydligt mer komplexa än de vi spelade för 2015 år sedan. Mm. Då var det mest komplicerade som jag råkade på att spela ett parti risk eller monopol. och Det kunde vara svettigt nog. Nu för tiden kan ju regelböckerna vara som ja, små böcker egentligen. Ja, jo Och de typerna av spel försöker man då förstås så styra ifrån lite granna just när det är så här familjer som ska träffas de vill ju gärna ha någonting som går snabbt att komma in i så att de inte behöver spendera då hela julafton eller juldagen eller vad det nu är för någonting på att just sätta sig in i ett spel utan det får gärna vara lite snabbt och lätt sådär och gärna några gamla klassiker som just Monopol gud förbjuder <laughs> men så illa är det väl inte men just att speciellt partispel så kallade partispel är ju väldigt populära och frågespel och liksom och åt det hållet för att då kan man ju sitta och skratta ihop lite grann också det behöver inte vara på ett allt för blodigt allvar som det kan bli i risk <laughs> Ja, jag vet inte om det är jag som är tråkig men jag kan fortfarande tycka att det är lite småkul att plocka fram och damma av det gamla monopolet, men mm. eh, jag vet inte om det är nostalgi eller rosa glasögon eller vad <laughs> det är är som gör det, men eh, det är ju roligare att ta sig an något nytt och det har ju kommit en massa roligt och spännande de senaste åren bara, så mm. Eh, mm. jag är ju väldigt glad och nyfiken och du har ju fullständigt dragit in mig i det här träsket nu. <laughs> ja, och det glädjer mig. <laughs> och det har ju varit utmaning att försöka hålla jämna steg med dig även om jag inte måste få sjunka i regler på samma sätt. Jag, jag skulle ju mm. bara titta på bilderna men det kan vara svårt mm. nog. Det, jag, förstår, jag förstår när man inte är helt van så att det, det gäller att anpassa spelen lite grann efter vem det är som ska spela dem för man man kan inte gå på de här allra allra häftigaste spelen som finns idag som sagt som har de här väldigt tunga regelböckerna om det är så att man inte har spelat så mycket mer än just Monopoly tidigare utan det, det är liksom en liten trappa som vi har i butiken att gå vidare till det här nu och sen kan du ta det där och sen kan du ta det här som ser jättehäftigt och roligt ut som du vill köpa nu eller som den här tolvåringen absolut vill ha bara för att det, det, det står något bekant franchise namn eller någonting på den men det är jätteavancerat egentligen så börja här och så sikta ditåt. Då måste jag ju fråga bara för att jag blev så extremt nyfiken på hur du skulle agera i ett visst scenario. Mm. Vad skulle du säga som den passionerade spelare du är till någon som på sin höjd har spelat ja Monopol eller liknande mm. som har plockat ner en titel som Twilight Imperium och <laughs> är väldigt sugen för att det låter ju så väldigt spännande. Ja, jo, jag skulle börja med att förklara att ett alltså reglerna är en regelbok. Det är inte ett häfte och det är inte upptryckt på baksidan av locket eller något sånt som det kunde vara i ja, men typ 80-talsspel, utan här har man mycket att gå igenom och så sen man måste liksom ägna en dag åt att spela hela spelet. Sen är det där väldigt lurigt med speltider till brädspel för jag tror aldrig jag riktigt har klockat in på den tiden som står på. Nej. Nu vet jag ju inte om jag spelar med människor som är väldigt långsamma eller vill fundera väldigt noga över sina drag. Mm. Eller. Det är bara så att vi är väldigt dåliga på att förstå reglerna så att allt tar tre gånger längre tid än det behöver. Men... Mm. Äh, det tar tid oftast men vi har roligt åtminstone. Ja, det är ju, det är ju helt klart huvudsaken. Alltså, så länge man inte tycker att, att det känns liksom träigt eller det går väldigt långsamt eller det händer ingenting. Så då är ju fortfarande ett spel som bara ska ta en timme. Om det då tar tre timmar första gången då tror jag väl att man kan svälja att det tog lite längre tid nu än vad, det, än vad man hade förväntat sig. Men får hoppa ifrån alla scenarier och liknande, du håller på att stressar med jobbet jag håller på att stressa med alla mina deadlines och till det så har vi också alla de normala julstressmomenten som mm. hör till att fira jul så jag är ganska imponerad att vi har hittat den här lilla luckan att sitta och spela in, det, det har inte varit helt lätt men det går om man vill. Precis, precis man får bara avsätta tid helt enkelt och så, vi, vi ska ju prata snart om någonting väldigt passionerat också så att det är ju lättare att hitta tiden till en sån sak än ja, säg då Alone in the Dark till exempel <laughs> att se igen <laughs> först om vi ska vara helt ärliga så var du ganska så nyfiken och eh, ja. sugen mm. på att titta på Alone in the Dark när du inte hade sett den det är nu i mm. efterhand som du äm, inte är särskilt imponerad och inte Jaha. är särskilt lockad att göra ett återbesök i det universumet. Nej, precis. <laughs> Eller The Dark hade fortfarande någonting som lockade i titeln. Utan det, det är snarare det i sådana fall, typ Burdemick visste jag ju till exempel skulle vara en katastroffilm och den såg så dålig ut bara av de små klippen jag hade sett också och refereringar och, och vad kritiker hade sagt så att jag kände ju att det här, det här blir inte roligt förmodligen någonstans. Men Alone in the Dark, min första u film, Det är ju klart att det fanns något speciellt över det. Och jag hade ju ändå en, en koppling till Alone in the Dark sen tidigare. Och också just spelserien. Så att jag var ju ändå nyfiken. Det var jag verkligen. Och du älskar väl fortfarande spelserien? Det är, det är bara filmkonceptet mm. som du har tappat förtroendet för? Ja, ja, helt klart. Det har inte avskräckt mig från just vad det... Vad spelserien är och förblir Utan det är bara, det är bara just att Uwe Boll <laughs> har väl en tendens Att ta i saker som är av guld Och så blir det istället i sot <laughs> Ja, det var väl lite den situationen Vi hamnade i i förra veckan För det var ju Ett väldigt speciellt och kärt ämne Som kom på tal ja. Men i en version Som kanske inte var lika tilltalande Och du var ju inte särskilt Sugen på att sätta dig och titta på den Nej, där kände jag verkligen att nej, men, nej. alltså stopp och belägg, jag, jag vill verkligen inte besulas på det här viset. Det är någonting heligt den här gången som har blivit liksom inte bara nedsotat och nedsvärtat utan det, det är liksom nej bara. Det, det är så lågt så att jag vill inte gå dit. Jag, jag mår dåligt på flera sätt i sådana fall, jag kommer att gråta. Och hela situationen gav mig också ganska dålig smak i munnen. Så att jag bad ju dig: Kan vi inte titta på någonting som lättar upp stämningen lite och gör att den här dåliga smaken kanske försvinner och blir ett minne istället för något som är väldigt påtryckande och, <laughs> och lite obehagligt? Ja, jo, och det, det kände jag ju definitivt att, jo men. Har jag nu ändå satt er två i den här situationen då, då jag själv kom undan så självklart jag kan hjälpa till att skölja bort den där hemska eftersmaken och, och istället titta på någonting som är riktigt bra. För det här är ju någonting som är en passion för dig en väldigt stor mm. sådan nästan mm. i storleksklass med brädspel och jag tyckte det var väldigt roligt första gången vi lärde känna varandra att du var så här passionerad för den här franchisen Ja, jo, det, det var som ändå någonting väldigt, väldigt speciellt med den här franchisen både för mig och min syster oss två i synnerhet, men också min, min bror, både syran och brorsan är äldre än mig, så att vi, ja, Ja, vi fanns till vid ett tillfälle så att säga för att verkligen direkt svepas in i det här och just originaltrilogin den har verkligen från liksom barndomsben någonting fast in den som är så, så fantastiskt och magiskt att man har som verkligen Ja fastnat i det Man sög som åt sig av det på ett, på ett speciellt sätt Man var verkligen som en svamp Och jag har fortsatt att vara en sån svamp helt enkelt Så att nej det, det är Det är inte religiöst Jag ska inte gå så långt som att säga att det är så men, men det är speciellt Det är det och jag har en extrem Extrem kärlek till det här namnet Det är inte så att du Registrerar dig som Jedi När någon frågar vilken religion du tillhör <laughs> Nej, men det hade varit lite roligt att göra någon gång <laughs> Om jag får chansen så, så kanske jag gör det på skoj Ifall det skulle ja, komma på tal jag skulle få möjligheten För <laughs> det vore lite komiskt och lite sant Jo men det finns så mycket spännande i den här franchisen Så enormt mycket att ta fasta vid Så extremt många karaktärer Även om de flesta är i bakgrunden och mm. man bara vill sjunka in i det här universumet. Mm. Så jag förstår ju att det fanns ett enormt sug efter att eh, man skulle göra fler filmer i den här serien. Och vi fick ju också tre nya vi kan diskutera dem om vi vill men äh, vi skulle ju försöka hålla det här hyfsat positivt den här gången så äh, <laughs> vi tar väl och fokuserar nästan uteslutande på originalfilmerna här och ja. äh, även om jag inte är fullt lika stor fantast som du är så är ju det här någonting som verkligen grabbade tag i min fantasi första gången jag såg en av dem och den har ju hållit det här greppet om mig sedan dess jag tror mm. att en hel del av mitt science fiction-intresse kommer av att jag såg de här filmerna i, jag var runt tio års ålder ungefär där i början på 90-talet. Jag vill minnas att vi hade det inspelat på en VHS-kassett och jag stod verkligen framför tvn och bara gludde och sög i mig precis allting <laughs> jag kunde. Och det var bara så enormt häftigt. Jag hade mm. inte sett något liknande vid det tillfället. Och jag ska ärligt säga att jag än idag har sett väldigt få saker som är ens i närheten av att komma upp till den här franchisens, ja, storhet. Mm. Är den perfekt? Absolut inte. Är det klyschor och logiska hål? Absolut Betyder det att de här filmerna är sämre för det? Verkligen inte. För det här är matinéfilm och äventyrsfilm. När den är som absolut bäst. Och det var väl förmodligen därför som den lämnade så många starka intryck på. Ja, i synnerhet oss som faktiskt då såg den rent av under 80-talet. När det liksom verkligen hade börjat ta sig ordentligt. Efter att den första filmen redan hade hunnit ha premiär. Och även den andra mest roligt. In, inte, riktigt, inte riktigt tredje också i mitt fall. Men, men för Syran och brorsan så hade ju både den första och den andra filmen hunnit slå igenom. Och det var ju en, en ganska stor yra. Och det var just på grund av det här som du säger. Att man hade som inte sett maken till detta tidigare. Kanske några slags försök till, jag menar science fiction är ju inte direkt nytt och på 80-talet var det inte heller nytt och på slutet av 70-talet så var det fortfarande ingenting nytt som hade gjorts där men ändå sättet som det berättades på med de här karaktärerna och hur verkligt ändå allting kändes och framförallt hur häftigt allting var gjort jag tror det var det som sög in en så himla mycket att det blev ett så himla stort universum bara av det och så just att det var då tre stycken filmer historien knöt samman i alla, alla karaktärerna och, och nya karaktärer som tillkom också det, det var någonting, någonting nytt för de, de allra flesta Jo för det är ju som du säger att konceptet science fiction är ju inte nytt jag menar det har ganska lång historia egentligen och på 80-talet och 70-talet så kom det ju en hel del science-fiction-filmer som försökte göra någonting nytt. Men de var verkligen barn av sin tid på så sätt att det var väldigt många idéer som verkligen är 70- 80-tal som fanns mm. där. Och det gjorde ju att de åldrades ju inte med riktigt samma värdighet heller. Jag menar, vi har ju pratat om Flash Garden som är en samtida film- och hur mycket vi än gillar den. Vi har ju skrattat en hel del åt den. Och åt många av valen man gjorde i den. Mm. Och faktum är att många av de valen kunde man ha gjort i den här franchisen också. Men valde att gå en liten annan väg. Och försökte på något sätt göra det mer realistiskt mm. saker skulle mm. se ut som att det faktiskt var föremål som kunde användas, saker som hade använts under lång tid skulle vara praktiska snarare än ja snygga eller estetiskt tilltalande även om jag måste säga att jag tycker många av skeppen här är väldigt estetiskt tilltalande men de har ju ändå det här industriella över sig det här är mm. arbetsmaskiner, det är ingenting du bara glider runt i för att det ska vara häftigt och snyggt. Och det tilltalar mig för det gav mig det där lilla extra i att det här universumet är inte bara någonting som någon har slängt ihop. Det är inte ett par maskor därifrån som vi har haft över som någon har på sig och ska låtsas vara enart. Där är inte ett par andra som bara har på sig en dräkt som ser ut att vara återvunnen från rockringar eller något sådant. <laughs> För det är ju det som bland annat Flash Gordon lider av. Ingenting mm. känns som att det hänger ihop. Men här gjorde det verkligen det. Universumet känns äkta. Det känns levande. Det känns som mm. någonting som potentiellt skulle existera. Hur skumt det ändå tillåter sig att vara. Och då är det ju så enormt mycket lättare att dels bara ta åt sig av det som händer och sätta sig in i det och liksom känna att det här som sagt, det här är ett, ett stort levande universum och det finns det här som vi ser nu på sidan om, de här utomjordingarna eller den här tekniken eller vad den är. Det är någonting som verkligen inte bara är ditsatt för att det ska se häftigt och snyggt ut just nu utan det finns där därför att det är en del av världen. Mm. Och det gör ju en, en väldigt stor skillnad för just att lyckas bibehålla den här illusionen av att vi befinner oss faktiskt då i en, en stor galax någonstans. Det är en del av det som gör att man, man lever sig helt enkelt in i lite mera och det känns som någonting, någonting man inte har sett tidigare- och det hade man ju inte fram tills dess. Det här var ju någonting barnbrytande då som satte en hel del standarder för science fiction-genren. På gott och på ont naturligtvis. Det finns saker här som är tveksamma om man borde ha med i andra filmer därför att det är kanske inte äkta science fiction egentligen. Även om jag inte tycker om att börja prata om äkta och oäkta. Men för all del, det här är ju äventyrsfilmer snarare än science-fiction-filmer. Mm. Och mm. den distinktionen måste man ju vara medveten om. För um, det finns ju annan science-fiction som är mer renodlad och verkligen handlar om det. Medan den här franchisen lånar väldigt friskt från andra genres och skapar en egen typ av blandning. Det är egentligen därför jag hellre kallar dem för äventyrsfilmer för... Det är där de har hämtat mest inspiration ifrån egentligen. Ja, nej visst, det här är ju absolut tre stycken just äventyrsfilmer. Det det handlar om är ju liksom att varje film i sig har ju en, en egen jakt som i slutändan leder liksom till en slutkonfrontation. När man, när man ser alla filmerna, det är ju det som är den röda tråden genom dem. Men visst är de väldigt, väldigt äventyrliga av sig ju. Och det är ju också rätt grav för att de är. För det hjälper ju till också att bibehålla spänningen hela tiden. Och att man faktiskt suks in i filmerna. Och att man vill se vad som händer hela tiden nästa gång. Och att det är så mycket action i dem som det är också. Och det är ju en, en skillnad definitivt på de tre filmerna också. Vad de håller för tempo. och Vad det är för någonting som händer. Men eh, tillsammans så bildar de ju. Ändå en helhet med en början, en mitten och en slut. Och det är väl det som är så fruktansvärt imponerande med de här tre filmerna egentligen. För när man gör uppföljare idag så kan jag tycka att det känns som en ganska stor skillnad mellan film 1 och film 2 och ännu värre mellan film 1 och film 3. Man har inte riktigt tänkt på att alla små detaljer måste passa ihop utan man har försökt göra stora, explosiva filmer som bara ska locka tittare och vara visuellt väldigt imponerande medan allt det där subtila och intressanta som ska komma med handlingen mm, det får hamna lite i baksätet. Det märks ju att man har lagt ner mycket tid på att se till så att de här tre verkligen passar ihop ...och man kan hoppa från den ena till den andra... ...och det mer eller mindre känns som att... ...ja, de måste ha spelat in alltihopa på en gång... ...därför att det hänger ihop så där jättebra. Mm. Sen är det ju naturligtvis små undantag... ...med val de har gjort här och där... ...främst i den sista filmen som... ...jag vet är väldigt debatterat... ...om det var kloka val eller väldigt, väldigt dåliga... ...men det får vara lite en personlig smaksak där kan jag tycka helheten funkar fortfarande. De hänger mm. fortfarande ihop. Och den utvecklingen som börjas i den första, den fullföljs i den sista. Mm. Och det är sannoliken inte lätt att åstadkomma. Särskilt inte med ett sånt här jätteprojekt. Det är ju bara att titta på modernare tolkningar. Hust, hust, harkel, harkel, frequency, hust, hust. Mm. Att äm, det är inte så lätt att få helheten att hänga sammans. så att de här tre har blivit så här bra... Det är imponerande och det är nog ett smärre mirakel egentligen. Ja, tyvärr så är väl mannen som ligger bakom de här filmerna inte så jättekänd för att eh, vara så duktig på att vara konsekvent och hålla ihop alltihopa. Nej, och ha en lite annorlunda smak när det kommer till att eh, vilja ha med saker. Det här mm. är väl en bra idé. Det här kan väl vara roligt nej det där kommer att krocka med det där och det där strunt alltså, samma, det är ju häftigt och läckert och det expanderar universumet ja jo men det blir också fruktansvärt ologiskt och så vidare och så vidare det är, en, mm. det är en diskussion vi inte ska ge oss in i hur man tänker och inte tänker utan vi ska fokusera på det vi tycker är det goda i den här filmserien för vilken filmserie är det egentligen vi har tänkt att prata om idag? Vi tänkte då att vi skulle prata om Star Wars-trilogin, eller ja, originaltrilogin då, och så lite grann om franchisen. Men främst då, som de heter på svenska, Stjärnornas krig som kom 1977, Rymdimperiet slog tillbaka 1980 och Gerens återkomst 1983, det vill säga episod 4, 5 och 6 som de kallas för. Och om jag inte har missförstått någonting så hette episod 4 från början bara Star Wars. Mm. För man visste helt enkelt inte om det här skulle slå, om folk skulle bli intresserade eller om eh, ja, det här var en bra idé överhuvudtaget. Så därför är ju den filmen också väldigt sammanhängande i sig själv. Den har en egen början, den har en egen mitt och den har ett eget slut. Och man skulle kunna sluta titta i slutet på den mm. första filmen och säga att ja men då har jag sett Star Wars. Därför det är en hel historia. Sen kunde de expandera den historien och det är jag tacksam för för det var mycket att expandera. Och då är det ju verkligen det här med fingertoppskänsla som behövs. Och lyckligtvis så hade ju en skapare George Lucas en hel del kompetenta människor omkring sig. För hade han gjort det här själv är jag inte säker på att vi hade haft en franchise av den här storleken idag. Nej och det är, ju, det är ju rätt spännande det där att eh, manuset egentligen var en enda stor berättelse till en början. Och sen var man ju som så illa tvungen att helt enkelt stycka upp det. Därför att det gick liksom inte att göra en film på allt det där. Då skulle man ju antingen behöva hålla på och verkligen stryka massa grejer för att lyckas då slå ihop alla tre filmer som det nu är till bara en eller också skulle man behöva ha en enormt lång film mm. och visst nu, nu kan vi ju idag tycka att men ja nu kan man sitta tre, tre och en halv timme och se då Sagan om ringen som de nu ändå blev men på den här tiden så alltså, bara budgeten och lösa allt sådant för att, för att spela in så mycket, det, det gick ju verkligen inte utan det var liksom bara att ta fram den stora sågen och säga alltså, det här går inte, du har skrivit för mycket nu gör vi i så fall en trilogi av det här om det funkar mm. och så börjar man liksom med bara stjärnorna krig helt enkelt som den, den heter ju bara det på svenska men den har ju annars nu på engelska just under titeln A New Hope också det, man får vara tacksam för att det faktiskt funkade att göra den första filmen som så himla logisk som du säger: Att den har sin egen början, den har sin egen mitt, den har sin egen slut, den har liksom sin egen historia. Men sen gick det också att spinna vidare på, på ett väldigt naturligt sätt, och där istället i den andra filmen, då Rymdimperiet slår tillbaka eller The Empire Strikes Back. Den har ju istället då en sån här klassisk liksom cliffhanger. Mm. Den slutar, men det är inte slut utan man vill veta, men vad händer sen. Och, och då återuppta om det i Gerens återkomst, Return of the Jelly. Och jag tyckte det var ett snilledrag, även om jag kan tycka att det är lite frustrerande när moderna filmserier och försöker göra exakt samma sak. Jag tänker mm. bland annat på Pirates-filmerna. För det var också en första film som var ja, mer eller mindre sin egen historia där man kunde sluta efter. Och sen mm. en film som skulle gå över i en cliffhanger som skulle då um, avslutas med en episk tredje film. Och jag tyckte väl inte att man skötte det lika snyggt där som jag tycker att man har gjort här. Nej. Sen är det faktiskt intressant för um, som du säger, den andra filmen heter The Empire Strikes Back eller Rymdimperiet slår tillbaka- och det är ju lite för att ge en antydan av att okej, okay, det gick ganska bra i den förra filmen mm. men nu spänner imperiet musklerna och ska visa mm. vad de kan. Och mm. det går ju inte så där jättebra egentligen. <laughs> Nej. Så det var ganska logiskt med en cliffhanger där man undrar oj, är våra hjältar egentligen starka nog att ta hand om det här? För mm. nu ser allting riktigt, riktigt risigt ut. Mm. Och faktum är att Return of the Jedi, eller Jedins återkomst, hade inte den titeln från början som jag har förstått det. Utan den hade en annan titel som var betydligt aggressivare kan man väl säga. <laughs> ja, verkligen att den hade. För den skulle helt enkelt heta Revenge of the Jedi. mm Mm. Och det är inte riktigt ett känslotillstånd som jag tycker att den här då ordern av krigare egentligen bör representeras av. Så jag är ganska tacksam att man valde att Nä, Return mm. of the Jedi är kanske mm. lite smartare. Jo, tack och lov så var det väl någon som kom på det där. Man får ju ja Vi ska inte lägga någon skuld på George Lucas här. Att det kanske var han som först tyckte att men det är klart att den ska heta Revenge of the Jedi. Och så sen var det någon annan som tyckte att ja, fast om du tittar tillbaka nu på vad Jedi står för i dina filmer här och din historia. Så kanske det är lite magstarkt va. Utan ja, vem som än kom på det i alla fall så var det ju väldigt smart. För som, som du säger, att ha just Revenge i namnet, det hade inte varit jättebra det passande, det hade inte varit jättesnyggt det passar ju mycket bättre då i i den här nya senaste trilogin då, alltså prequel den som, den som utspelade sig innan de här filmerna, för Revenge of the Sith är ju ett väldigt bra namn faktiskt, det är väldigt talande och väldigt passande med tanke på hur Siths, det vill säga Jedis motsatser faktiskt tänker och agerar så mm. det var ju mycket mer logiskt att ha Revenge där ...och Return på Jedi... ...men mm. eh, som sagt var... ...allt det här var ju idéer som bollades... ...runt 1981... ...och inget av det här var ju skrivet i sten då... ...för mm. oss är det ju givet idag... ...jag menar, hallå... ...man kan ju inte tänka på något annat sätt... ...det här är ju så <laughs> självklart... ...men som sagt, vid något tillfälle... ...har ju det här bara varit lösryckta idéer... ...i någons huvud... ...som någon har försökt hamra ut... ...ett begripligt manus utav... Och det har ju ändå tagit ett par omskrivningar om jag förstod det rätt. Och ähm, saker har ju också förändrats ganska radikalt under skrivprocesserna. Och det är ju precis som det ska vara. Mm. Sen kan jag tycka att det är lite dumt när man gör prequel-filmer. Att man är lite mera öppen för att ta in nya tolkningar och göra nya häftiga lösningar. Därför att de här nya filmerna ska hänga ihop med gamla filmer. <laughs> mm. Där de där grejerna kanske inte ens... Nämns överhuvudtaget. Mm. Hur tusan ska vi förklara bort att det här jättekonceptet eller den här jättearmaden eller det här väldigt prominenta folket. ...är helt plötsligt borta. <laughs> ja, som sagt... ...det här med att vara konsekvent... ...det är inte alltid helt lätt tydligen. I alla fall inte för, för vissa personer då... ...beroende på vilka händer som det hamnar i... ...och vi hoppas nu på då att... ...när vi väl får se nästa trilogi... ...så vilar helt enkelt det manuset... ...i bättre händer som faktiskt kan tänka på... ...vad har hänt, vad har det fått för konsekvenser... Vad kan hända nu och hur hänger det ihop rent logiskt? Ställa sig några steg tillbaka, blicka över det man har och så ser han ja, ja, men det här ser bra ut eller nej men vänta nu det här funkar inte och i så fall skriva om det. Ja, vi har väl ungefär ett års väntan på att äm, få sätta tänderna i den nya filmen som är på gång. Som, mm. äm, om jag inte minns helt fel, så är det J.J. Abrams som äm, sitter i regissörstolen. Och, mm. Det kan bli riktigt bra, men det kan också bli en fullständig katastrof. För att jag, jag tycker att han äm, svajar ganska mycket som regissör. Jag menar, titta bara på de nya Star Trek-filmerna. Det är mycket bra där men det är också väldigt mycket där jag kliar mig själv i håret och undrar Hur tusan tänkte kan här egentligen? Det här <laughs> stämmer inte överens med universumet överhuvudtaget. Men det är just det där, det ska vara nyare, större, häftigare med mm. ännu mer mm. utav allting. Mm. Och ibland kan det vara ganska bra att vara lite återhållsam och tänka Jag har det här redan, vad kan jag göra med det här? Men som sagt, vi har ju ingen aning om hur det här kommer att bli. Vi vet att det är trailers och att vi snart kommer att få se försmakar av både det ena och det andra. Men när vi sitter och spelar in det här så har vi inte sett någonting ännu. Och jag är kanske tacksam för att vi inte har gjort det För då kan vi fortfarande leva på det där hoppet som vi hade innan prequel-filmerna kom. Precis, ja för då, då slipper vi ju liksom ha det i åtanke och kanske vilja yttra oss om det utan nu lever liksom vi i vår lilla bubbla här om att jo men det här kan säkert bli bra, det är, det är inga problem. Jag är bara tacksam att George Lucas har um, tagit en lite mer återhållsam roll i de kommande mm. filmerna. Att han mm. är kreativ konsulent eller något sådant. För um, det är nog precis den positionen han ska ha. Han ska inte mm. sitta och vara den som bestämmer och hans ord är lag- Sen har Disney också sverjat här och där. Men ärligt talat, jag har större förtroende för Disney än vad jag har för George Lucas i det här fallet. Så um, ja, vi väntar faktiskt. och ser helt enkelt. Mm, mm. Men vad säger du? Ska vi um, ge oss väldigt långt tillbaka och ta oss till en galax långt, långt härifrån? Ja visst, jag spänner fast mig så är det bara att vi lägger in någon slags hyperväxel och <laughs> hoppas på att den håller. Och så <laughs> kör vi helt enkelt. Så får vi se hur långt bort vi hamnar.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 Vi ska ju först och främst påpeka att vi kommer att frångå vårt ordinarie format på att recensera i det här avsnittet därför att det här är ju ett så enormt stort ämne att eh, skulle vi analysera alla de här tre filmerna med de stolparna vi brukar ha i den ordningen vi brukar göra då sitter vi nog här till imorgon och eh, jag vet inte om ett 12 timmar långt avsnitt är en så bra idé. Nej, nej, faktiskt inte i det här fallet tror jag. Visst man kan prata Star Wars hur länge som helst. Jag kan prata Star Wars i alla fall hur länge som helst och jag skulle egentligen kunna lyssna på det hur länge som helst också. Men frågan är om den stora massan kan det och om vi verkligen egentligen skulle orka med den saken. Så det, det känns som att det är bättre att, att ta någon slags speciala, det här och baka ihop alltihopa till ett. Och så pratar vi i trilogin som en helhet istället utan att liksom verkligen analysera allting i minsta detalj film för film. Så det här blir helt enkelt vår Star Wars julspecial. Mm. Och vi har ju en ganska låg ribba att leva upp till med tanke på den officiella julspecialen. Så det är bara att tuta och köra, vi kan inte misslyckas. Nej jag tror inte det går att spåra ur mer än vad den gjorde så att jag, jag, jag känner mig väldigt säker med den, här, med den här specialen vi ska göra. Men vi kommer ju ändå ta en liten titt på handlingen till alla tre filmerna och um, hur de hänger ihop och flera ut av de klassiska karaktärerna därför att det är ju vad vi pratar om, historier och karaktärer. Och mm. att missa det här var ju en enorm katastrof för det finns så väldigt mycket att bita tag i här. Mm. Mm. Jo, men som sagt, det är ju ändå äventyrsfilmer så det händer ju väldigt mycket i varje film för sig. Det är en, en ganska ordentlig historia och den utspelar sig under en hyfsat lång period också där vi då träffar väldigt mycket karaktärer dessutom i alla tre filmerna några återkommande och några som är helt nya också så det, det finns mycket mycket att gotta ner sig i och ja, som sagt vi kan inte ta allt alltihopa för det blir för mycket men det finns ändå det finns ju några nyckelkaraktärer det finns en del historia som, som känns viktigt att faktiskt berätta för att folk som ja, lyssnar på inte ska hänga med i synnerhet ifall man inte det av någon anledning skulle jag ha sett filmerna men bara, bara ändå någon, någon, någon slags riktlinje sådär, eh, som vi följer med så att vi inte bara hoppar alldeles för mycket fram och åter Nej för det skulle ju vara väldigt lätt att börja prata där och sen hoppa dit där för att man tycker det är spännande och så kommer man på mm. att åh vi måste ju prata om det där och så vidare så lite struktur får vi ju ha men eh, vi ska ändå vara lite lösa och ledigare än vanligt och eh, det tycker mm. jag ska bli väldigt skönt men när vi nu står inför att prata om handlingen i Star Wars då får jag en liten sån här återblick tillbaka till när jag eh, gick min utbildning och hade en filmkunskapslärare som var väldigt duktig men såg ut som att han hade stoppat sina fingrar i ett eluttag för hans vita hår stod verkligen ut åt alla håll och kanter. En riktig professor med andra ord. <laughs> ja faktiskt och han summerade Star Wars ungefär så här ...att det här är ett medeltidsäventyr... ...med trollkarar och riddare... ...som är flyttat ut i rymden. Mm. Och det är en ganska klassisk historia om en ung man med potential... ...som träffar en gammal vis mentor... ...som försöker uppmuntra honom att nå sin fulla potential... Och han har en kompis som är den lite laglösa- med glimten i ögat som <laughs> ingen kan låta bli att älska för. Mm. Det är så mycket charm i det där ja, väldigt bordusa beteendet. Mm. Det är en så klassisk äventyrsfilm det bara kan bli. Så det är så fascinerande att det har blivit ett fenomen- på sitt eget sätt. Ja, men det, och det är ju som sagt det här med hur filmen är, är gjord- och alla fantastiska karaktärer som man möter och hur levande de känns. Och, och det här underbara, jättelika universumet som vi också får se så, så mycket av. Och även där är det ju så mycket i varje, i varje film. Man byter ju som miljöer så pass kraftigt mellan den första, andra och tredje filmen. Mm. Så, och allting är ju liksom inte bara rymd, det är ju inte rymdfilmer som sagt på det viset utan det är ju väldigt mycket planeter, väldigt mycket markyta mm. och väldigt många just varierande miljöer. Det utspelar sig ändå på en plats som man inte riktigt kunnat föreställa sig och som är så, så himla stor och så himla välfylld så det blir ändå som ett eget spektakel och äventyr. Jag menar ta den första filmen, den utspelar sig först i väldigt varma miljöer som sen översätts till ett litet paradis som måste försvaras. Den här lilla rebellbasen som de har på en skogsplanet och mm. eh, den håller på att skulle förstöras av det onda imperiet. Det är klart att mm. man måste rädda den och så vidare. Det är väldigt mycket från det karga till det vackra och det vackra måste försvaras medan om man hoppar till den andra filmen så är det väldigt kyligt, situationen är väldigt illa, vi börjar väldigt kallt, går över till någonting som är väldigt kliniskt och när det slutar så hänger vi i princip i luften, bokstavligt talat. Medan den tredje filmen återbesöker en bekant miljö för att visa hur mycket rollfigurerna har växt sedan de var här sist... Mm. Som sen hamnar i en miljö som också symboliserar lite paradiset som måste försvaras. Även om man har lagt till element i det där paradiset som är högst diskutabla. Jag kan tycka att det är lite gulligt men jag förstår <laughs> de som tycker att det är extremt frustrerande när rymdimperiet som har varit så enormt oslagbart helt plötsligt, um, ja, överrumplas utav The Care Bears med spjut. <laughs> ja, ju precis. Ja, nallebjörnar alltså, <laughs> med spjut som sagt. Det är, det är så gulligt <laughs> och det är så oväntat. Och det är ju det som många tycker är första steget mot att Star Wars håller på att förstöras. Och jag förstår precis vad de menar. Det har utvecklats riktigt illa med andra karaktärer som är väldigt påfrestande. Hust, hust, harkel, harkel, jar, jar, hust, hust. Mm -hmm. Så trenden är ju inte åt det positiva hållet. Men jag tycker ändå att 3D-filmen funkar just därför att den som enhet håller ihop med resten av filmserien. Det är en bra avslutning slutning på någonting väldigt stort. Och visst, den är inte perfekt. Och visst, det är väl den som många tycker är den sämsta av de tre. Men ändå, jag tycker att det funkar och jag njuter av att mm. se den. Just därför att det är en så tydlig början, en så tydlig mitt och ett så tydligt slut. Nej, Jag tycker absolut om alla filmerna, det gör jag. Det är klart att den första har en speciell plats i hjärtat därför att den... Ja, den sätter ju igång alltihopa. Det är där allting startar upp och det var då som man första gången fick uppleva allt det här som, som kändes så annorlunda och så fantastiskt. Men sen så håller jag, liksom jag vet många andra, den andra filmen som en väldigt stor personlig favorit för att det händer som ändå lite mer i den tycker jag. Och jag tycker om de miljöerna man får se också. Jag tycker om hur karaktärerna växer. Och jag tycker om hur spännande den är rakt igenom. Och framförallt mot slutet då när vi får den här cliffhangen. Men, men också Gerens återkomst. Det är fortfarande en jättebra film. För att det är ett så himla bra avslut tycker jag på alltihopa. Mm. Så att när jag har sett Gerens återkomst. Då kan jag liksom inte låta bli och bli lite tårögd. Och känna att... Men, nu är ju allting slut, nu vill jag ju se det här igen. För att då tänker jag liksom tillbaka på hur allting det här började. Och jag blir liksom rent nostalgisk av det. Även om jag kanske har haft en utav en då sträcksittning. Så jag har sett alla filmerna på samma dag. Eller åtminstone sett den på väldigt kort tid. Så vill jag liksom tillbaka till, till den här början. Där allting började med de karaktärer vi har presenterats för. Med den här handlingen. ...hur den satte igång egentligen. Så att jag blir väldigt glad... ...av alla filmer som en helhet... ...och tycker att det är en... ...en magisk historia verkligen... Ett, ett, ...en fantastisk resa att göra. Jo men de flesta brukar tycka... ...att The Empire Strikes Back... ...är den bättre av de här tre... ...just därför att den hela tiden... ...ökar på spänningen... och sen emot de blir hela tiden högre... ...de har ännu större utmaningar... ...att ta sig an... Och där händer saker som är enormt dramatiska och viktiga för mm. den fortsatta handlingen. Mm. Men vad många glömmer när de jämför de här tre filmerna med varandra. Det är att The Empire Strikes Back har ju ingen ambition alls i att försöka knyta samman några av de här uh, trådarna som de kastar ut. Och det gör ju att de kan spendera så mycket tid med att förbereda för vad som kommer skall. Och det är ju så mycket mer spännande att se när någonting håller på att hända. När någonting förbereds. När något dramatiskt står för dörren och så vidare. Att sedan se hur alla de här trådarna ska försökas knyta samman för att det ska bli en fungerande helhet. Mm. Det är inte lika tillfredsställande som att se hur det byggs upp och mörkret står framför en. När mörkret mm. är besegrat. Då är ju mörkret borta, då är det inget kul kvar längre. <laughs> nej visst, nej visst, det, det är faktiskt väldigt sant det du säger. Och det är ju inte så att jag klandrar dem som tycker att Empire Strikes Back är den bättre filmen. Jag förstår precis varför de tycker det. Men jag tycker det är lite orättvist när man sen spottar lite på Return of the Jedi just därför att ja men den är ju inte lika spännande eller lika häftig. Nej, men det kan den inte vara. För den ska städa upp efter den förra filmen. Mm. Så vad förväntar ni er? Men eh, som sagt var... Det är ju en smaksak. Jag gillar alla tre. Jag vägrar att välja ut den ena som den bättre. Därför de ska ses som en helhet. Trilogin mm. ska verkligen ses från början till slut- ...för att man ska ha en aning om vad hela den här historien är på väg, var alla de här karaktärerna kommer att hamna, hur de utvecklas, vad de känner, vad de tänker, vad de upplever... Och det är också en sån sak man har misslyckats fundamentalt med i prequel-filmerna. Man vill lägga upp likadant, men man är så stel och så okreativ egentligen. Man, man fyller upp med en massa konstig dialog som inte leder mm. någonstans och så vidare och så vidare. Mm. Det finns mm. ju ett väldigt talande uttryck som är show don't tell. Och det borde någon ha viskat i George Lucas öra när han producerade prequel-filmerna. För jag tror de hade mått mycket bra utav både det och det väldigt kända begreppet Kill Your Darlings. <laughs> ja, det hade de det hade de nog definitivt. Alltså, vi får ju liksom inte glömma bort som sagt att menar, originaltrilogin var ju inte en originaltrilogi förrän någon sa att det här funkar inte på bio biostycka upp det. Men jag tycker att det är det som gör att de här senaste filmerna då att episode 3 inte riktigt håller ihop på samma vis. Därför att jag, jag tror de är mer skrivna för att vara en trilogi mm. och de är gjorda var för sig. Och då är det som du säger att ja men då ska man, då ska man fylla ut en massa också. Därför att man vill att det, det här ska bli just en trilogi. Det måste hända si och så mycket för att det ska kunna vara en trilogi. Och så blir det som ingenting bra av den anledningen. Då hade jag ju hellre sett bara en enda tre och en halv film istället. Och det finns ju rent av sådana klippningar ute på nätet vet jag. Både en, en eller två stycken som är liksom gjorda av just då fans helt enkelt. Som tycker att nu gör vi det här rätt. Men rent av att en och två kändisar också har gjort sin egen variant och version på det. Jag tror, det, jag tror det är nyttigare. Jag tror att det är bättre. Därför att det är så mycket man kan skala bort från episode 1, 2 och 3. Som bara känns som just en ren utfyllnad för att man ska få en trilogi av det. Jo men det stora problemet där är att man fokuserar inte på äventyret. Utan man fokuserar på politiken. Ja. Och visst, jag förstår idén av att man vill visa hur republiken fungerar. Men man kunde ändå skalat ner det betydligt mer än vad man gjorde. För um, det är inte särskilt intressant när man sätter sig och vill se en häftig rymdfilm där de kämpar mm. med varandra med lasersvärd och kastar sig Nej. mellan rymdskepp och skjuter mot um, elaka soldater och så vidare. Att sitta och mm, lyssna mm. på någon slags kammardebatt mellan en handelsfederation och uh, en planet som är lite sura för att de har lagt en blockad och så vidare... Nu är det ju relevant för handlingen naturligtvis och det är en del av det stora politiska spelet. Men, ärligt talat, hur intressant är det? Jag menar det är lite som att försöka titta på direktsändningar från riksdagen när de diskuterar och debatterar <skratt> saker och ting. För de är så fruktansvärt tråkiga. Så hur ska man åka titta på sådant när man förväntar sig rymdäventyr, action och en massa, ja, robotar, utomjordingar, monster... Ja, alltså det, det är ju faktiskt smått vansinne och det är ju väldigt komiskt också att där är det är ju som tvärtom istället att det blir ju som filmerna bara hela tiden snäppet bättre istället för det är som att de bygger hela tiden upp mot just slutet och att Revenge of the Sith är istället den, den filmen som är mest eh, välmottagen av dem av både fans och kritiker därför att det är som där allting händer och det är där man får det här som man som man vill se i en Star Wars-film. Det vill säga inte en massa debatter. Utan man vill se rymdstrider. Och man vill se markstrider, Och man vill framförallt se Jedi som slåss. Och man vill se mycket ljusablar och action och spänning. Och så därför tycker jag verkligen att Revenge of the Sith är verkligen ljusår bättre än vad, vad episod 1 och 2 är. För att ja, det är där egentligen som äventyret ...börjar, men det tar egentligen slut, rättare sagt. Jo, men de innehåller också en modern trend som jag inte är särskilt förtjust i. Och det är att man på något sätt ska dissekera och humanisera önskan i en berättelse- för vi har ju haft imperiet och främst då Darth Vader som representant för det totala mörkret. Den hänsynslösa önskan som styr allt med en järnhand och som inte har någon tolerans till någonting som sticker ut och äh, försöker leva ett fritt liv och så vidare och så vidare. Att försöka basera en hel historia på hur en liten pojke ska växa upp och bli den här fullständiga önskan det är kanske inte en så jättebra idé egentligen. Jag menar, hade man redan haft en bild av att Darth Vader hade en massa samvetskval och gjorde mm. saker och ting därför att han var tvungen att göra det och hade upptäckt att han bara var fruktansvärt duktig på att vara ondskefull då hade mm. det fungerat. Men nu har han verkligen varit hänsynslös. Det är först när han upptäcker att han har en liten personlig investering som gör att han... Svekar lite och um, försöker hitta vägar runt därför att ah, det kanske inte är så smart att spränga hela planeten när um, jag har en person där som jag är lite intresserad av att försöka lägga vantarna på. Då är det kanske inte så smart att man helt plötsligt ska försöka göra dem till människor som känner samvetskval, som är väldigt ledsna eller så fruktansvärt gnällig som man framstår som där. För mm. det är inte riktigt bilden av Darth Vader som jag hade när jag lärde känna karaktären. Och mm. jag kan tycka att han som ikon har blivit ganska nersvärtad av de här prequel-filmerna. Det är, det är ju väldigt synd, just med i synnerhet Darth Vader som vi har hört en del om ändå i episod 4, 5 och 6. Och att han var en sån himla stor och tappade krigare men att han föll och, och inte så mycket om det. Men, men sen när vi träffar honom som sagt så är han så himla hänsynslös också. Det, det, det klingar ju inte jättebra och det är återigen lite konsekvensproblem. Det är ju synd verkligen och jag antar att det är en av alla de här grejerna som fans och även andra personer där, väljer att klippa bort. Mm. Just därför att man ska försöka få en mer korrekt bild av vem han är i 4, 5 och sexan och vi ska ju faktiskt sitta och prata lite om honom senare och det ser jag verkligen fram emot men mm. eh, tills dess så försöker vi glömma bort den här eh, bizarra snetolkningen som de har gjort i de eh, nyare filmerna och börja titta på handlingen som vi har i episod 4, 5 och 6 mm. för den börjar ju väldigt ödmjukt på en eh, liten planet där en enkel farmgås helt plötsligt ska eh, bli en del av en rebellallians och blir bli en väldigt viktig spelare i det där politiska spelet. För vi kan inte säga något annat än att det är ett politiskt spel mellan imperiet och rebellstyrkan. Men man sköter det med vapen och ute i fält snarare än att sitta och gnälla i en jättestor hall där man kastar en massa retorik på varandra. mm. mm. Och det är ju den varianten som jag helt klart föredrar. För den är ju mycket mer spännande och det händer saker. Och där är en hel del som ligger hotat och kan bli förstört. Vi vet ju inte om karaktärer kommer att överleva. Eller ja, med tanke på hur gamla filmerna är idag så vet nog de flesta vilka som lever och vilka som dör. Men ändå, berättelsemässigt så vet vi ju inte. Och det är ju det stora nöjet med den här. Jag menar, Luke som huvudroll kan ju faktiskt dö- vi vet ju inte när man sitter och tittar på den första filmen. Han är kanske bara hjälte här. Mm, mm. Och han kommer ju att råka riktigt, riktigt illa ut också. Främst i den andra filmen. Ja, Luca är ju en väldigt stor del av handlingen. Inte bara här i, i då episode 4, A New Hope. Utan överlag i alla tre filmerna. Så att vi, vi tar väl lite som parallellt med... Både handling och vem Luke Skywalker egentligen är mm. Han vill ju inte Bara syssla med Den här liksom Fuktfarmen som, som han Har tillsammans med sina enda kända släktingar Utan han har ju ändå Han har ju liksom bokstavligt talat Högt flygande planer för, för det finns ju ändå En rebellflotta Och han har ju folk som han känner som har Gått med i den och han är ju själv Intresserad också på att han skulle vilja liksom Ta värvning så att säga men självklart så kan man ju förstå då hans släktingar som tycker att nej men, ja, men vi skulle behöva lite hjälp på den här gården och det där är lite farligt vet du och så vidare så att va? han får ju som stanna där längre än vad han egentligen skulle vilja och så sedan har han ändå då en, en framtid som verkligen ingen skulle kunna förutspå och inte ens titta den heller när man, när man ser honom första gången men det är ju det också som är så det är ju det som är så spännande och roligt att han är bara den här farmpojken men som ska få uppleva ett, ett jättestort äventyr och vi ska få göra det tillsammans med honom och se honom utvecklas och det är så himla spännande. Men sen är det ju inte så konstigt att han har en släkt som försöker hålla honom tillbaka just därför att de känner ju till hans förflutna, de vet ju vem hans pappa är och vilka anlag han i så fall bär på. Och det kommer han ju att bli värse senare. Men då försöker ju de hålla honom tillbaka för de vet vad han kan hamna i. Och de bryr sig om honom. De vill att han ska överleva. Och det kan han faktiskt göra om han bara stannar kvar på den här fuktfarmen. Som faktiskt är en ganska värdefull och viktig industri att ha där på Tatooine. Jag menar en ökenplanet. Vatten är nog ganska dyrbart om vi säger så. Mm. Mm. Men vi vet ju också att han har det här suget att få uppleva någonting. Han är ju en obstinat tolvåring där han är just då i handlingen. Han är trotsig. Han är rebellisk. Han vill bara lämna allt det här bakom sig därför att det är så stenat, tråkigt att vara en bunde. Jag menar, jag vill ut. Jag vill se universum. Där finns så mycket att uppleva än bara sand och vatten. Mm. Och när han senare också förlorar den lilla släkt han har vilket också är en sån här klassisk klyscha i den här typen av berättelse för att skära av hjältens livlina så att han inte kan vara kvar där han trodde att han alltid skulle vara välkommen och det gör att han plötsligt inser hur mycket han älskade sin släkt, hur mycket de betydde för honom och det är ju också en viktig del av hans personliga utveckling främst under den första filmen för där har vi ju den radikala förändringen från obstinat tonåring till en hjälte. Även om det är hjälte i en grupp bland andra hjältar som tillsammans försöker ta sig an det här jättehotet som dödsstjärnan utgör. Mm. Visst, vi håller ju speciellt på Luke därför att han är den enda vi känner i den här skvadronen med stridspiloter som tar sig an det här dödsuppdraget. Och vi vet ju att han har förutsättningar att klara sig bättre än de andra eftersom att han har då talang att använda The Force eller kraften som han så fint översatte det till. Mm. Vi ser att han kan bli något ännu större och det är det vi hoppas på att få se när vi hoppar över till den andra och sedan till den tredje filmen. Vi vill fortsätta att se hur Luke växer. Och växer gör han ju verkligen. För det är verkligen en helt annan look vi ser i den tredje filmen kontra den mm. vi ser i den första. För mm. då har år passerat. Han är betydligt äldre. Han har sett en hel del ganska fruktansvärt. Mm. Han har helt enkelt gått igenom ett litet helvete- och har äm, tappat lite av den här gnistan som han faktiskt hade i början. Mm. Och behöver återfå den lite grann. Och det blir ju i en konfrontation med Darth Vader som blir hans ärkerival i den här trilogin. För de mm. har ju verkligen en spänning mellan sig som är äm, en stor del av vad som gör den här historien så enormt spännande att se. När man sen också får reda på familjebanden mellan eh, Luke och Darth Vader för första gången så är det ju <gasps> Jesus! Hur ska han klara att gå vidare från det här? Jag menar helt plötsligt blir Darth Vader som är en jättesvår fiende ännu svårare att besegra för nu har Luke ett emotionellt band som gör att han inte riktigt vågar ta ut svängarna vilket han måste göra för att överleva. Mm, -hmm. Så Luke som karaktär är så enormt viktig för hela Star Wars egentligen på samma sätt som Darth Vader är lika viktig de representerar båda sidorna av samma mynt den ljusa sidan och den mörka sidan. Jo, Luke Skywalker är ju ändå den personen som man som tittare väldigt mycket tar till sig och som det är spännande att följa. Och han får ju ett ganska stort ansvar ändå lite grann lagt på sig redan i den första filmen. Han, han vet förvisso inte exakt vem hans far var men han vet ju att Darth Vader hade någonting med att göra med saken. Han får ju rent av sagt då att det är Darth Vader som har dödat, som alltså har förrott och dödat hans far- så han känner väl en hel del kan jag tänka mig där till en början att kanske inte riktigt hat så att han vill hämna sin far men ändå att han vill liksom han vill plocka upp stafettpinnen på något vis som väl ljussaben då helt enkelt får representera, som han ändå får och så vill han liksom ut i strid för att få vara en del av någonting större och äntligen kunna... Ja, komma ifrån den här, det här livet som man har levt så länge och det är, ju, det är ju ganska stort hopp att göra verkligen för honom. Mm. Men även om det är som sagt en historia som vi ju har sett sedan tidigare så gör ju Luke Skywalker att eh, historien ändå känns, känns fräsch och det är roligt att få följa honom och när han får visa framfötterna. Så är det en, en resa som man själv också gärna vill följa med på och se honom göra. Och det är kul att se hur han plötsligt börjar ta för sig så mycket som man gör också. Och börjar verkligen, det börjar lysa igenom lite granna att han har någonting speciellt inom sig som ska bli roligt att få se utvecklas. Både genom den här filmen men också sedan då. Framförallt i de andra filmerna för det är ju där han växer som mest i synnerhet i Rymdimperiets slår tillbaka för det är då han börjar sin egen personliga träning. Men vi kan ju redan se i den första filmen att han när han verkligen får chansen är en väldigt bra lagspelare det är inte så att han anser att han är bättre än alla de andra piloterna utan han pratar med dem som jämlikar. Jag menar, mm. vi är ett gäng som försöker kämpa tillsammans. Om jag håller dig om ryggen så håller du mig om ryggen. Och då kanske vi klarar av det här. Och det är väldigt viktigt för hans karaktär just för att vi har fram tills dess sett honom som den unga, tveksamma, rebelliska tonåringen. Och det gör ju att vi är rädda för att är vad han ska vara i resten av historien? Och vi förstår sen också med tanke på hur bra han gör ifrån sig. Att han kommer att klättra i rang och faktiskt få en väldigt hög befattning inom rebellstyrkan. Mm. Och det gör det ingenting att han växer till någonting som vi aldrig någonsin kommer att komma i närheten av. För han är fortfarande vår hjälte. Han är fortfarande den vi tycker om och den vi vill se lyckas. Och det var väldigt viktigt att man bibehöll det och det lyckades man ju också göra genom de här tre filmerna, mm. även om man har sina toppar och dalar där det plötsligt går jättebra för honom och där det plötsligt går riktigt, riktigt illa för honom i varje mm. vinst och förlust så känner vi med honom och det är det absolut viktigaste för en huvudroll. För vad man än tycker och vilka karaktärer man än är förtjust i i den här filmserien. Det är ju Lukes historia. Mm. Och det är en viktig sak också som jag kan sakna i speciellt vissa serier som jag ser. Men, men också filmer. Men just i synnerhet serier där man ska få följa just en huvudperson som ska vara väldigt viktig. Och som man förstår ska vara ganska speciell och kommer att växa det är hur personen växer och hur den kurvan ser ut och att det finns inte bara toppar utan faktiska dalar också för jag, jag gillar det i den första filmen att vi, vi ser en, en Luke som han försöker att ta för sig väldigt mycket men han, han kan fortfarande liksom se lite osäker ut. Han är inte allt för jättesjälvsäker på sig själv. Och det är inte som att han plötsligt tror att han är speciell bara för att han kan liksom vifta med en ljussabel och känna av kraften lite grann. Och att han upptäcker att jaha, min pappa var en, en jättestor Jedi-mästare. Utan fortfarande så tycker jag att när han är då en del av den här rebellflottan får vara ute med dem och ska ta sig an det här stora hotet som är dödstjärnan så ser han fortfarande nervös ut och när han ser att, att personer som han känner eller bara har ytligt just börjat lära känna som faller till vänster och höger om honom då ser man ändå någon slags sån här osäkerhet i hans ögon och han börjar liksom att han kanske börjar reflektera lite över att var är jag? Vad gör vi egentligen? Det här är inte ens möjligt att vi kan klara av. Sedan, då växer ju istället det här självförtroendet en hel del i den andra filmen i Rymt slår tillbaka för då börjar han ju lite grann lära sig mer om, om sig själv och han lär sig kontrollera sig själv och han får en, en mentor eller ja, en mentor har han ju haft egentligen sen i första filmen men han får en ny mentor och och även om han då börjar liksom bli lite mer kaxig tycker att ja, men jag är väldigt duktig nu så dalar ju det också. Man får se att oj han är inte oövervinnelig bara för att han kan det här och det här nu och, som, och, och är bättre på att slåss med ljussabel till exempel så betyder det inte att han är någon slags superhjälte. Jo, men just att han börjar att få självförtroende och tycka att Jo, men det här klarar jag och jag kan väl ta hand om sånt här. Det är väl inga problem. Den här lilla kaxigheten är ett relevant steg i hans utveckling. För när han får sin andra mentor så är det ju det första som han måste lära sig. Att han är inte oövervinnerlig. Och mm. det är lite svårt för honom av naturliga skäl. Därför att han har åstadkommit saker som är nästan omöjlig att genomföra. Men självförtroende kan ju också leda till att man är oaktsam. Och det kan ju sluta riktigt illa i så fall. Plus att högmod som man också börjar utveckla. Är inte den bästa egenskapen som en jedi kan ha. Tvärtom, ja. de ska ju vara väldigt ödmjuka, och det tar ju ett tag för honom att faktiskt slå in det i huvudet att äm, du, äm, du är inte bättre än alla andra. Visst, du har förstört en dödsstjärna, applåder och visslingar. <här> vad ska du göra imorgon då? Mm. Och det är läxor som faktiskt jag kan tycka är väldigt viktiga att ta till sig, även på riktigt. Bra, du har åstadkommit någonting stort, men vad ska du göra sen? För tiden tar ju inte bara slut och du kan ju inte bara leva på en succé. Du måste ju prestera någonting nytt imorgon och helst ska det vara ännu större och ännu bättre. Och den resan som han gör där i The Empire Strikes Back är en väldigt viktig sådan för att han ska kunna bli den här väldigt vuxna, väldigt medvetna och väldigt utvecklade krigaren som han ska vara i slutskedet. Han har mm. en bit att gå och det är väldigt spännande att följa varje steg. För han gör ju misstag, men han hittar ju också en styrka som gör det möjligt för honom att fortsätta. Trots mm. att han har lidit enorma kval och haft enorma förluster. Mm. Jag gillar verkligen Luke Skywalker som karaktär. Han är ju verkligen arketypen av den här sortens hjälte. Och det är inget problem, tvärtom. Jag tycker det är bra att vi har honom som en slags måttstock på vad man tycker att man kan förvänta sig av en hjälte i en sån här film. Sen ska man ju inte bara göra rena kopior av honom för det är så kreativt fattigt att det är knappt sant. Men Luke har blivit en popkulturs ikon av en anledning och han kommer fortsätta mm. att vara det i framtiden. Och det beror till stor del på Mark Hamills enorma prestation i den här rollen. Jag mm. tycker att han är som klippt och skuren för att spela det här. Och gjorde det sanslöst bra. Ja, det tycker jag också. Mark Hamels ska ha en, en eloge för sin insats i den här filmen för... Jag, jag har svårt för att liksom se nu det är ju inte så konstigt heller men det har gått så lång tid så att alltså Mark Hamill är ju Luke Skywalker för i stort sett alla verkligen åtminstone alla som har växt upp med filmerna jag har ju svårt för att se att någon annan skulle kunna ikläda rollen men det kanske är orättvist att säga på sitt vis men i vilket fall som helst Mark gör en Luke Skywalker som jag verkligen kan sympatisera med och som jag verkligen verkligen kan tycka om Även om absolut Luke kan på sina ställen vara lite gnällpojke. Det, det, det kan man väl få tycka. Men på det stora hela så tycker jag att han är. Han är en jättebra hjälte. Erkänner du vill ha en cosplay direkt av unga Luke med tillhörande ljusabel? Ja, jo, jag har väl. Jag har tänkt på det flera gånger, det är väl bara det att jag skulle ju inte vilja klippa av mig håret och, få, och bli blond bara för att göra den cosplayen. Så det är väl det som, som tar emot lite grann. Men å andra sidan, han har ju bland annat hjälm på sig i den första filmen så att man kan ju lätt kringgå vad man har för, för frisyr och för hårfärg egentligen. Vi har ju faktiskt en karaktär med en hel del brister som... Man inte kan låta bli att älska, åtminstone det kan inte jag låta bli att älska honom och det verkar ju som att hela internet håller med för eh, Han Solo verkar ju vara den här favoriten som alla vill cosplaya som eller som alla vill vara när de eh, spelar Star Wars rollspel eller liknande för eh, mm. vad är häftigare än eh, en smugglare med ett laservapen Ja, jo, men han, han blir ju en sån fantastisk kontrast till Luke Skywalker också i och med att Han Solo är ju den här personen som, som har sina skruppler. Och som inte är alls skäms för det heller. För han kan ju vara ganska mycket av en, en bus helt enkelt. Jag menar, han är ju ändå smugglare till yrket också. Så att jag var, var tusan. Det är väl inte så konstigt heller. Men det är det som gör honom så enormt spännande och så rolig att följa. Han kanske inte är liksom den perfekta hjälten och han är absolut inte någon slags rollmodell så. Men han har ju sin egen extrema charm och man gillar ju honom för att han är kaxig. Och man gillar honom för att han tycker om och liksom bara handlöst kastas in i saker och kanske inte alltid tänker innan han handlar. Det är ju en häftig karaktär så man kan ju verkligen förstå... Speciellt internet nu då som, som ja, har gjort en hel del roliga bilder med <laughs> hans Solo <laughs> kontra Luke Skywalker. Jo men det blir ju verkligen som du säger kontrasten mellan busen och scouten. Den ena vill verkligen följa reglerna till punkt och prickar och den andra tycker att ja, men, regler det är väl mer bara en antydan om vad man borde göra. Man mm -hmm. kan väl göra lite som man känner för. Och som du nämnde så är det ju väldigt tillfredsställande- att höra hur de gnabbas om saker och ting. Främst i den första filmen. För därefter så utvecklar ju Luke och Han en väldigt nära vänskap- som gör att de är ju mm. beredda att offra väldigt mycket för varandra. Och det är ju en utveckling som man kanske inte riktigt förväntade sig- när man satt och tittade på den första filmen för första gången. För mm. de skäller ju rätt rejält på varandra- och när han är beredd att um, sticka därifrån för att han har fått pengarna som han hade blivit lovad, mm. då tänker man ju i regel, jaha, ja okej, där försvann han. Jag har så kul din skitstövel med pengarna. <laughs> ja. Och därför är det ju så enormt tillfredsställande när han dyker upp vid en kritisk punkt och faktiskt hjälper till och ger Luke en öppning att faktiskt slutföra sitt uppdrag i för han är ju enormt pressad där. Mm. mm. Och det är väl just sådana saker som gör att man får lite extra kärlek till hans solo. Han säger en sak, men sen när han har funderat lite på det och det där hjärtat av guld som han ändå har, har bultat lite, mm. så tänker han, Avatusan, jag kan ju inte låta grabben hänga handlös själv. <här> Nej. Visst, han ser om sitt eget. Visst, han vill tjäna pengar. Visst, han vill eh, få allt det han tycker att han förtjänar här i världen. Men när han verkligen tänker efter och vill göra det rätta... ...då är han ju verkligen någon som man kan luta sig mot... ...och känna att man har ryggen skyddad. Ja, absolut. Och, och det är ju väldigt roligt att se hur det utvecklas i den första filmen. För Han Solo litar ju egentligen bara på en person och det är ju sig själv. Bortsett då från sin lite grann högra hand och sin eh, andra pilotchebacka... ...som vi snart också kommer att prata på i samband med eh, Hans Solo... Så, så därför verkar han ju vara en, väldigt mycket av en ensam varg också så det är ju som inte så konstigt att han bara egentligen gör sina uppdrag och, och lever lite grann för pengarna. Och sen också att faktiskt använda de här pengarna till ja, att betala tillbaka en, en ganska livsfarlig skuld som du verkar. Så att man kan ju förstå att han, han kanske har viktigare saker att fokusera på än att han ska gå och liksom bli gänge med en massa folk. Och, och liksom kunna sitta och småprata om kvällarna eller, eller gå till någon rymdbar för att sitta där och hänga en massa i, i onödan inom situationstecken. Men det är ju det är kul som sagt att han är ju ändå en person som verkligen verkligen går att lita på. Och han blir ju någon som kommer flera personer oerhört nära. Och det tror jag ju inte direkt att han själv hade kunnat tänka sig när det här äventyret började. För när han liksom slår ihop sig med då Luke Skywalker och även Obi-Wan Kenobi på då den här sandplaneten Tatooine där, där de alla träffas. Så är det ju bara för att det här är ett uppdrag som vilket som annat som helst, han ska helt enkelt smuggla människor och det får han bra betalt för han har ju som ingen direkt tanke på att han ska gå med i någon rebellflotta. Och han ska slåss mot rymdimperiet. Med, för det är ju ändå vansinne dessutom. Utan det kommer ju bara av sig själv helt plötsligt. Och det som lockar honom in i det här. Det är ju bara mer pengar dessutom. Så att pengar är hans bästa vän utöver då Chewbacca. Och, och då blir det ju väldigt kul för, för en själv som tittar också. Att se speciellt den här scenen i slutet mot då den första krig när han faktiskt kommer tillbaka och, och det är så himla oväntat också för det var definitivt inte någonting som jag tänkte utan det är som du säger ja ja, men tack och hej då skitsdubbel när han <laughs> väl säger att nu har jag fått mina pengar nu sticker jag. vilket ju också är vad alla alla andra verkar tänka också innerst inne, tack och hej skitstövel. För då tror man ju ändå att under den här perioden som de har haft tillsammans nu och alla de här svårigheterna de har gått igenom tillsammans så borde han ju ändå kunnat känna någonting och börjat forma något slags band och kanske tycka att ja, ja, men det finns någonting viktigare här i livet än pengar och det kanske finns andra personer som man faktiskt kan lita på som är vettiga. Sen kan man ju ändå inte låta bli att faktiskt tycka om honom för då den, den skitstöveln och den buse och den stråtrövare som han ändå är. Att han sen i uppföljaren har blivit en mycket bättre lagspelare och har enorm respekt för flera som han samarbetar med där, det är ju den naturliga utvecklingen. Nu vet vi att han fortfarande är den här banditen och skitstöveln, men han är vår bandit och skitstövel han är den som är på vår sida och håller oss om ryggen och vi kan dra nytta mm. av hans tjuvknep och så vidare och så vidare jag gillar verkligen hans Solo det här är verkligen mm. um, skurken som man vill ha på sin sida och um, mm. det är väl en underdrift att säga att Harrison Ford är lysande <laughs> ja jo Harrison Ford är ju lika mycket Han Solo som han är Indiana Jones alltså han gör en sån extremt ikonisk karaktär och väldigt färgstark sådan och han har ju det här fantastiska snedleendet som, som gör hans Solo till den här just lilla skärmiga busen så att varje gång han, han ler på det viset så, då går det ju inte att eh, inte tycka om Karn verkligen <laughs> utan då, då bara smälter man oavsett vad han gör för, för någonting annars som kan ja uppfattas som att det är väldigt själviskt eller att, att det bara är dumt helt enkelt. Han, han fattar ju en hel del beslut som bara är kanske lite väl hetlevrade egentligen. Men hur som helst då. Harrison Ford är en fantastisk insats här också. Han var väl som stor redan innan den här filmen kom också. Till skillnad från Mark Hamill som verkligen känns som slår igenom som, som just Luke Skywalker. Men eh, Hans Solo och Harrison Ford, det, det är verkligen så här handen i handsken även där. Jag tycker att det är en, en suverän skådespelare för rollen. Och han lyfter och han bär och han gör Hans Solo så fantastiskt väl. Så att jag kan som inte, inte riktigt föreställa mig hur Hans Solo skulle kunna porträtteras på något annat vis än av just Harrison Ford. Det är också riktigt fascinerande hur många ikoniska roller den här kan har haft. Ja, han Solo, Indiana Jones Deckard från Blade Runner uh, det, är, mm, uh, mm. det är filmguld alltihop mm. jag um, tycker att han har åstadkommit en riktig filmskatt sen har han ju sina bra och dåliga roller i andra filmer men um, så länge vi har Professor Jones, Deckard och Solo så um, <laughs> då är universum säkrat Ja, faktiskt så är det och vi kan ju inte prata om Han Solo utan att nämna, som du sa, hans högra hand, Chewbacca. Mm. För här mm. har vi ju en karaktär med mycket karaktär som inte säger ett ljud <laughs> åtminstone någonting som man har en aning om vad det faktiskt betyder för nej. det är en hel del som bara låter <laughs> Precis så där dessutom ja i olika liksom tonhöjder <laughs> ibland gör de bedövande och ibland så är det bara som ett litet lågt mullrande som, som man undrar om man är missnöjd <laughs> eller nöjd eller vad det egentligen är det betyder, nej äh, men Chewbacca är ju också en sån här en sån karaktär som trots att han inte säger någonting förutom just sina konstiga läten så går det ju väldigt mycket hem hos en. Han är också skärmig på sitt vis och eh, som sagt... Hör ju väldigt mycket ihop med hans Solo Så att det, är ju, det är lättare egentligen nästan att prata om de två tillsammans Än Chewbacca mm. för sig Även om han nu spelar en väldigt stor roll som han är Men ja, fortfarande det är synd, Jag sa lite grann lite av bakgrundshistorien Där vem Chewbacca egentligen är För man träffar ju honom alltid med hans Solo Och hans Solo säger inte jättemycket om honom egentligen Man förstår bara att de har hängt ihop så pass länge att att ja, de är ju verkligen oerhållaktiga. Man förstår att Chewbacca är den enda som man verkligen litar på. Det säger ju en hel del om hur tät deras vänskap är. Och sen, sen finns det ju väldigt mycket man kan gräva om på nätet. Och även i diverse böcker av just den här utvidgade universumet. För att ta reda på vad de egentligen har för relation, hur den kom till och så vidare. Det hade varit kul om det hade pratats lite grann mer om det i originaltrilogin- men det, det behövs ju verkligen inte, det gör det ju inte- utan det, det räcker med att Chewbacca är där som, som just den här andra piloten. Han har ju faktiskt tillräckligt mycket karaktär som det är- även om han inte säger någonting som vi kan förstå. Jag måste nog säga att jag håller inte riktigt med. Jag, jag behöver inte veta mer om Chewbacca. Jag vill veta vem man är här och nu- och vad han ska göra under de här historierna- det är nästan lite mer tillfredsställande att både hans och hans Solos förflutna är höjt i skuggor. Att Luke har ett förflutet som måste benas upp, det är en sak, för han är ju den riktiga hjälten så att säga. Men det behövs varken med Han Solo eller Chewbacca, de är fullt tillfredsställande som de är. Men det är ju min personliga åsikt. Och är man väldigt sugen på att ta reda på saker, visst gör det. Det finns ju som du säger enormt mycket information ute på nätet och i böcker och liknande. Jag håller min nyfikenhet här. Men det kan ju delvis bero på att jag har tittat på den här julspecialen som knyter lite an till Chewbacca's förflutna. Så jag kanske har blankat <laughs> ut en delen av min nyfikenhet just därför att jag vet att den finns där och lurar i mörkret. <laughs> ja, jo det är ju inte särskilt eh, intressant, roligt eller smickrande för Chewbaccas del det som händer i den specialen <laughs> så jag kan förstå om du känner dig extremt, extremt befläckad och besulad och bara nej, låt det här bara förvara vara ju i höllt i ett mysterium i sådana fall heller än att jag ska behöva genomlida någonting sånt här och det ska väl bli intressant ändå i framtiden att få se vad de kan hitta på där för det finns ju ändå planer just på att man ska få se då hur den unge Han Solo ja, blir den han är i den här filmtrilogin, i den klassiska filmtrilogin och hur han faktiskt träffar Chewbacca och allt det här frågan är ju som sagt hur, hur långt de tar det och vart de tar det och ifall det nu förstör Karaktären, eller om det blir en liten rolig krydda för de som vill ha den. Mm. Det, det återstår ju att se precis som huruvida då den nya trilogin med filmer kommer att bli bra eller inte om den kommer att berätta en fortsättning som känns värdig och intressant eller om det bara blir en kalkon av det. Jag tycker ju att Star Wars franchisen har ett lite dåligt rykte när det kommer till att försöka bena upp det förflutna så um, mm -hmm. jag är skeptisk men det är nog mer min cyniska natur som sticker fram och um, visar sitt fula tryne <laughs> så vi håller det där och bara konstaterar att um, Chewbacca är en hel skön karaktär med väldigt mycket kroppsspråk som faktiskt kompenserar hans brist på dialog som man förstår. Mm. Även om nu mm. de andra karaktärerna är med och översätter och har en motsvarande dialog som gör att man förstår vad Chewbacca antydde mm. eller ville eller tyckte och så vidare och så vidare. Mm. Men vad man än tycker så vill jag också påpeka att Peter Mayhew som spelar Chewbacca han gör ett kanonjobb här och även om han kanske inte utstörter de här vrålen själv så har han ju tillräckligt mycket mimik och liknande för att det ska kännas enormt naturligt. Ja, absolut. Han, han får en eloge inte, inte bara för just sättet att han agerar på som gör att den här karaktären också känns levande och trovärdig och inte bara är en, en hårig direkt som går omkring utan jag, jag vill ge honom elogen för att han faktiskt har en hårig direkt som han går omkring i för det jag vet ju att det var kopiöst varmt i den här och även i andra dräkter som vi kommer att prata om också så det ska inte vara helt lätt för Peter kan jag tänka mig att, uh, att behöva agera i den här utan att bara typ svimma av övertning. <laughs> Vi hoppar raskt vidare till nästa del av den här hjältegruppen Och det är ju allas vår prinsessan Leia Och här har vi ju en kvinna med skinn på näsan Som inte är rädd för att ta ett strålvapen i händerna Och försvara sig själv För jag var lite orolig när jag såg den här första gången Att åh, ska det vara en sån här tråkig tjejkaraktär Som bara går runt och svimmar och skriker och har sig tråkigt mm. Och så visar mm. det sig när de har fritagit henne att äh, hon sliter åt sig ett vapen och hjälper till minst lika mycket som de andra. Visst, hon är en politiskt väldigt viktig karaktär så äh, man kanske inte ska ha henne ute i fält där hon riskerar att skjutas ner. Det vore ganska dåligt för hela rebellalliansen <laughs> där. Mm. Men när hon verkligen är i en situation där det krävs då spottar hon i nävarna, kavlar upp skjortärmarna och börjar skjuta prick på stormtroopers till höger och vänster. Jo, Leia är ju en, en jättespännande och väldigt rolig karaktär tycker jag i Star Wars Universumet. Och det, det är kul att hon, även om nu blir tillfångatagen, liksom det första som händer så visar hon ju ändå ganska snabbt därefter. att eh, Bara för att hon står nu inför Darth Vader som trots allt är den här farliga karaktären och väldigt eh, tornande personen också i sin stora svarta dräkt som man bär så bryr hon sig inte det minsta om det utan börjar ju genast ifrågasätta liksom att varför har du bådat det här skeppet, vet du vem jag är och allt möjligt sånt där och man tänker ju själv att mm, kanske inte ska ha den där rösten när du pratar med Darth Vader <laughs> men <laughs> det är redan där sätter hon i tonen för vad hon är för, för en kvinna och det är så himla härligt och uppfriskande att se. Och även hon har ju en jättebetydande roll genom hela den här filmtrilogin. Och visar ju om och om igen vilket mod hon verkligen besitter. Och att hon kan ta saker i egna händer. Sen vill jag nog ändå påstå att hon devolverar lite under filmserien. För hon blir mer och mer kärleksintresset och mindre och mindre prinsessan med skinn på näsan. Och det kan jag tycka är tråkigt med tanke på vilken fantastisk stat de hade på rollen. Nu har jag inget problem med att hon blir förälskad, att hon bryr sig om någon och vill att den personen ska vara säker och så vidare och så vidare. Men det betyder ju inte att hon omedelbart måste bli väldigt återhållsam och nästan dra mot introverten istället. Nu har hon ju scener i den tredje filmen där hon visar att hon är väldigt modig vågar ta sig an enorma utmaningar och faktiskt lyckas hålla fiender på avstånd men vi har ändå sett att hon har vacklat lite och som sagt det är synd men jag kan delvis förlåta det därför att jag ser vilken betydelse de här förändringarna ska ha för den övergripande historien. Men sen är det lite synd också att hon är en av typ tre kvinnor i hela det här universumet. För um, ja. där är inte många kvinnliga skådespelare i de här filmerna. Och det gjorde mig väldigt förvånad första gången jag tänkte på det. Mm. För annars så satte jag mig bara ner och tittade på den här och tyckte Oj vad läckert, och, oh, nu händer det där, och oh, nu är de på den platsen, och oh, nu utsätts han för det och så vidare och så vidare. Så när det påpekades för mig första gången att, jag har märkt att det inte är någon kvinna överhuvudtaget förutom där, där och där. Så var det verkligen en ögonöppnare att, ja, det är bara karar i den här galaxen tydligen. Kvinnorna måste <laughs> ja. vara nästan som sådana här myrdrottningar eller något sådant för det kan bara vara den enda förklaringen ja om, om det vore så ändå dessutom För då skulle de ju vara Ja, ändå ha en väldigt hög status i sådana fall Till exempel om kejsaren faktiskt hade visat sig vara en kejsarinna då. Det hade ju verkligen varit en twist Som hade varit kanske ännu större Än vad som är Luke Skywalker's pappa egentligen Men nej visst, så alltså, tänker man på det så är det, ju, så är det ju rätt märkligt Jag har för mig att om man tittar på just Som den mörka sidan då Och, och besättningen ombord på dödstjärnan så finns väl där inte en endast kvinna som jag kan komma på på rakar egentligen? Så det är lite lustigt och lite olustigt. Men ja, vad ska man säga? 70-80-tal. Mm. Det är en dålig ursäkt. Men, men det är ju så. Vi har ju sett det tidigare i filmer från den här tiden. Och vi vet ju hur det brukar se ut. Och framförallt hur det brukar kunna bli när, när då en kärlekshistoria ska finnas inblandad där. Och ja, absolut. Visst, det är, det är tråkigt att Lea sjunker lite granna där i just den andra filmen med ett par scener och saker som hon säger och hon, hon verkar som sagt ha vacklat lite granna just därför att hon har blivit, blivit så pass förälskad och kär. Mm. Men jag tycker ändå att hon får ju som... Hon får ju sin comeback lite litegrann i trean och hon, hon blir ju inte helt avskriven bara på grund av att hon nu faktiskt faller för den här busen Hans Solo. Men det lustiga är om detta här stämmer för jag har sett lite produktionsfoton från ja, oanvänt material till den första filmen där det ska ha funnits kvinnliga piloter som skulle ha deltagit i det här slaget mot dödsstjärnan. Mm. Och då är det lite förvånande för mig att man har valt att klippa bort det. Jag menar finns det, ja. vad är det för problem att en kvinna som flyger ett rymdskepp och skjuter ner fiender. De behöver väl all hjälp de kan få. Varför mm. Mm. sätta någon slags könsrestriktion på att nej, men du kan ju inte flyga ett rymdskepp. Du är ju kvinna. Ja, vad har det med saken att göra egentligen? Ja, nej, eller hur det, det känns ju helt att det skulle vara så speciellt när man ändå ser liksom som sagt, att det finns en och två kvinnor som faktiskt eh, ja, men hjälper till inom rebellflottan med att, att styra och fatta beslut och sånt där så alltså att det, det känns konstigt och dumt, jag tror absolut inte att de gjorde någon slags sådan utgallring där och då, när liksom rebeller började skriva upp sig för att ja, men jag tycker också att det här med imperiet, det, det är fel. Saker och ting sköts inte rätt, utan jag vill vara med och försöka påverka det här och sätta stopp för ja, hur samhället ser ut, och hur, styr, hur styrda vi verkligen är. Mm. Så det, det tror jag ju definitivt inte. Och det hade ju räckt med några bilder som faktiskt som sagt visar det att det finns en kvinnlig pilot här och var. Och när man räknar upp alla de här... Alla de här piloterna som då rapporterar in innan man gör den här anstormningen mot dödstjärnan så hade det bara varit en eller två stycken tjejer där då som hade sagt en beteckning på vem de är så hade det räckt rätt långt ändå. Jag för, som jag förstår det så är det bara skvadronsledarna som äh, rapporterar in. Mm. De är egentligen fler skepp än de som man ser i bild där de säger Ja, röd ledare, klar. Ja, blå ledare, mm. klar. Och så vidare och så vidare. Mm. Mm. Jag menar, varför inte ha ett par stycken? Tekniskt sett ska det inte spela någon roll. Jag menar, det är bikaraktärer med litet avtryck på handlingen. Men det ger en lite bättre bild av både galaxen och samhället i sig för som du antydde, det fanns väl inga restriktioner där och då de behövde allt folk de kunde få mm. så mm. det är ju helt enkelt en castingfråga att de som har suttit och gjort filmerna tyckt att ah, men det är coolare med en massa snubbar i 70-tals <laughs> ja, förmodligen så. ja, mustasch gör ju väldigt mycket, det ska ju sägas, men nej, nej det, det, känns lite, det känns lite dåligt mm. det gör det verkligen och det är ju inte bara där naturligtvis. Vi har tagit upp en scen bland väldigt många. Varför kunde man inte se ett par kvinnor som vandrade runt på Tatooine i bakgrunden? Eller i den flygande staden i Empire Strikes Back? Eller på något annat ställe där man ser rebellerna. Mm. För kvinnor behövs ju för att ett samhälle faktiskt ska må bra. Så är det. <laughs> Precis, för är det ju faktiskt. Och visst, det här är kanske lite predikande. Och det är inte så att vi fördömer de här filmerna för att de har gjort de här valen. Men vi måste ju påpeka att det är ju en lite taskig syn. Mm. Och jag misstänker att det är något man kommer att försöka göra något åt i de nyare filmerna. För vi såg ju fler kvinnliga karaktärer även i prequel-filmerna. Och det är väl en av få fördelar med dem. Ja. Exakt, det får man väl ändå ge dem i sådana fall då. Ja, men vet, det kanske kommer någon slags ändå digital, ytterligare digital restaurerad utgåva med förlängda scener som då innehåller att man har helt kastat in lite kvinnliga piloter här och var på, ja, där det nu går att göra. Om inte där just när man håller på och flyger och gör den här attacken mot dödstjärnan så i slutet av filmen så är det ju också så här hur många piloter som helst som står uppradade när man ska dela ut medaljer då till Luke och Han för deras insats i den här attacken. Mm. Och där så är det väl samma sak om inte jag tar helt fel. Man ser bara karar på led. Och prinsessan Leia som den enda med X-kromosom som står i mitten. <laughs> Ja. ja, det är lite konstigt så det, det är det verkligen Men vi ska nog inte hoppas på någon digital restaurering eller modifiering för släpper de in George Lucas i green screen rummet igen så vet vi inte riktigt vad han kommer att åstadkomma Nej, nej precis det är nog bara farligt att önska en, en sådan sak så att det håller mig faktiskt ifrån det, då kan jag hellre stå ut med att ja, nej det var lite Taskigt, helt enkelt med, med kvinnosynen på den tiden så att någon tyckte att äh, som sagt det är coolare med mustascher och när det gäller just eh, digital restaurering och modifiering det är ett ämne vi ska inte gå alldeles för långt in på men jag kan nämna en enda sak som eh, sammanfattar hela den här kontroversen och visar hur fruktansvärt dumt det är att försöka justera och ändra handshot först Ja, <laughs> exakt, ja oj, oj, det det där hade man väl ändå kunnat få bara låta vara Men för att återvända till prinsessan Leia Som faktiskt är den vi ska prata om just nu <laughs> Och även om hon har sina svackor Som karaktär gillar jag henne Hon är stark, hon har huvudet på skaft Okej, okay, hon fattar inte alltid de bästa besluten Så är det bara, man agerar utifrån mm. vad man vet och vad man tror och mm. ibland så har det förödande konsekvenser. Men hon skyller ju aldrig ifrån sig eller lägger ansvaret på någon annan. Utan hon äger ju hela tiden både sina framgångar och sina misslyckanden. Mm. Och är ju inte sen att försöka ta sig an konsekvenserna och försöka reda upp dem igen. Om det bara får vara en enda kvinnlig hjälte i den här historien så är ju verkligen prinsessan Leia den perfekta hjältinnan. Och um, jag tycker hon är ett bra komplement både till Luke Skywalker och Han Solo. För hon är den som har hjärnan i gruppen. Ja, äh, men absolut. Och hon, hon måste ju ändå få kunna visa lite sån här äh, mänsklighet också och lite hjärt och få som sagt vara kär och kunna uttrycka sin kärlek och, och även om hon då fattar kanske ett dåligt beslut där i Gerens återkomst när hon då försöker till synes ensam att rädda sin Hansolo så att säga från den här fångenskapen som han då befinner sig i så det, det är som sagt, jag, jag tycker att man måste ändå få tillåta att hon visar den, den mer mänskligheten och den inom citationsteckens svagheten då. För som sagt, det gör henne också vara till, till mer människa och vi kan ju ändå alla sympatisera med henne. För att man vill ju som att de ska få, ska få vara tillsammans också. Jag, jag tycker det är, en, det är en bra karaktär på det stora hela. Och Carrie Fisher som gör då rollen som, som Leia Organa gör ju också en. En helt suverän, suverän verkligen insats. Hon, hon är prinsessan Leia. Jo, Carrie Fisher är verkligen stentuff här. Jag gillar henne väldigt mycket. Hon är ett tacksamt inslag i den här historien som hjälper till att lyfta den till den här enorma höjden som Star Wars har kommit att få. Mm, absolut. Men en grupp utan en mentorsfigur är ju en grupp som kanske snart råkar riktigt illa ut. Så uh, Obi-Wan Kenobi är ju en extremt relevant karaktär. Och även om han främst är mentor till Luke och bara kommer med goda råd till de andra så råder det ju ingen tvekan om att han har fått en relevant position genom hela filmserien. Även om han spenderar större delen av den som ja, ett litet spöke. <laughs> <laughs> jo, jo. Du visst, det är väl ganska talande för hans roll i, ja, i synnerhet då i Din tillbaka och även i Din Återkomst. Men ja, även om man får, får vara mentor och spöke just då så, jag menar, han sätter ju ändå en, en boll i rullning och han pekar Luke Skywalker åt rätt håll. Han ger kanske Hans sol också någonting att tänka på till och från. För det som du säger, var, var skulle man annars vara utan en god mentor? Då kanske man skulle göra just en en sol och, och helt enkelt kuta rakt in med huvudet för det. Om vi ju ser att han gör en och två gånger. Så att jag är rädd lite grann vars, vars Luke skulle ju ha hamnat annars om man inte hade haft sin just sin Obi-Wan Kenobi- det här är ju också en, en, en kanske klyschig karaktär som vi har nämnt. Men Obi-Wan, han är också så himla spännande och intressant på så många sätt och vis. Och han är en väldigt, en väldigt ikonisk karaktär även han för Star Wars. Han var det redan innan den här den nya trilogin. Han är en väldigt... Ja, en väldigt trivsam person helt enkelt som jag fastnade som ett, ett snabbt intresse för och det är ju tråkigt att han går och blir ett spöke sedan och då menar jag inte för att han skulle ja, vara mindre viktig på något sätt men jag känner ju verkligen mer Luke när man, när man ser hur han blir nedhuggen för då brast ju hjärtat lite grann på mig ändå när jag var en liten pojke. Jag kan ju inte förneka att jag kände ungefär samma första gången jag såg den här filmen- och var ju väldigt tacksam när man såg fortsättningen att okej, okay, han är där ändå- även om det måste vara i spökgestalt. Mm. Och det gör ju inte så mycket på så sätt att det han ska komma med är goda råd och förslag. Det är ju inte så att han ska blandas in i handlingen allt för mycket. Även om han har en väldigt drivande roll i just A New Hope- så är det ju den här tillbakalutade gamle vise mannen som han ska vara- och den som sitter på de enorma kunskaperna som hjälten kan dra nytta ut av. Och jag gillar verkligen Obi-Wan. Han har någonting härligt över sig som gör att han känns som en mysfarbror. Även om han har någonting över sig som skvallrar om att han är betydligt mäktigare än han verkar vara. Mm. Och att han har mm. varit en väldigt kraftfull herre en gång i tiden. Ja, och det är, ju det, det är ju det där mystiska som är så himla spännande med honom för i den här trilogin så får vi ju inte veta så där jättemycket mer om honom än vad vi får veta om Darth Vader heller, speciellt inte i just den första filmen men, men det är mystiken som gör, som gör honom intressant och så, sen så är den ju den här väldigt lugna väldigt bra mentor för Luke verkligen som, som, som nog kan behöva det för Luke vill ju trots allt när han liksom får reda på lite mer om sin far av, av Obi-Wan och att han var en Jedi-mästare och här är hans ljussabel och den, den är liksom din nu och du borde vandra den här vägen också Luke blir ju som ganska till sig och det är inte så konstigt han, han vill ju ändå ha äventyr så att då ha Obi-Wan som kan liksom försöka hålla honom lite grann tillbaka- det är ju förmodligen väldigt bra för Luke. Sen är ju dessutom samtidigt- Obi-Wan något av en fadersfigur- för Luke, eller blir ju väldigt mycket av en faders figur mer än vad hans släktingar har varit och det är därför också som ja, man förstår ju hur hemskt det är för Luke när då Obi-Wan väl försvinner i bilden för visst, nog står ju Luke och sörjer sina släktingar eh, men han verkar ju som fortfarande tar det rätt bra men sen då när Obi-Wan också försvinner så, jag förstår honom som sagt det, det är hans, hans mentor och just att det, det, det finns en koppling där till sin pappa som är mycket starkare än, än den som släktingarna har haft. Och det råder kanske inget tvivel om att vi är väldigt förtjusta i Alec Guinness som spelar Obi-Wan Kenobi. Han är enormt bra och han är ju ingen lätt att ta över rollen ifrån- hur mycket jag än gillar Johan McGregor så kommer han aldrig riktigt i närheten av vad Guinness har åstadkommit. Det är en kar med en enorm talang som vi ser här. Mm. Och med tanke på hur lite han egentligen har genom den här trilogin, så har han ändå lyckats grabba tag i en och gjort att man bara älskar honom och hoppas på att få se mer av honom. mm. mm. Det är ju rätt fantastiskt, egentligen, då. I och med att han, som sagt. Han har ju fortfarande en del sen tid, även som i, i sin spökform, så att säga. Men är ju mer, rätt lite, och man vet väldigt lite om honom. Men det, det är den här mystiken, det är det som gör det och, och som sagt även om han nu verkar vara ganska harmlös när han liksom går runt där i sin stora sån här utstyrsel med, med typ munkhuva och ser lite munkig ut helt enkelt så man, man får ju se så många prov på hur, hur pass kraftfull han ändå är i sin föråldrade kropp. Och det är väl också mycket av det som gör att han får så pass mycket karaktär ändå att man verkligen minns honom och att man hyser rätt stor respekt för honom och tycker så mycket om honom. Och det är som sagt Alec Guinness, det är en, det är en fantastisk en fantastisk rollprestation av honom, han, han är ju Obi-Wan Kenobi verkligen. Och innan vi går vidare så skulle jag vilja nämna som hastigast eh, Obi-Wans ersättare som mentor i de här filmerna. För då har vi ju den lilla, gröna och väldigt speciella Yoda. Och Yoda är ju också extremt ikonisk för serien. Och är ju också den klassiska mentorsfiguren även om han är lite mer utav den österländska mentorn om vi säger så. Mm. Han kommer med en hel del uttryck och ordspråk. Han pratar lite bakvänt och har en del metoder som man till en början åtminstone ifrågasätter starkt. Därför att Ja, men det här kan väl inte leda till någonting? Varför ska jag hålla på med det här? Jag vill ju lära mig slåss. Jag vill ju lära mig använda den här kraften på det absolut bästa och mäktigaste sättet och så vidare och så vidare. Men han har ju en aning om vad han håller på med. Han har ju hållit på i 900 år eller något sådant. <laughs> ja, ja. Ja, vilken, vilken charmerande karaktär det här är verkligen. Han är ju som en liten mupp när man träffar honom första gången. Och speciellt som han beter sig också. Alltså han är ju, han är till synes lite senil. Han är lite nästan ohyfsad av sig. Och jag vet inte vad, mer för så här lite halvt, kanske inte helt smickrande karaktärsdrag. Men, men det visar sig ju även här att liksom de, de första intrycken bedrar den verkligen och att Yoda är ju också en extremt kraftfull mentor och en bra sådan för Luke Skywalker, speciellt nu när han som du säger börjar bli så här att ja, men jag vill lära mig det här och det här och göra de här fantastiska sakerna och jag vill lära mig mer om ditten och datten men att jag håller honom tillbaka lite grann och det är ju rätt viktigt också för Luke Skywalker må ju ha stor potential men han, han är ju också farlig för dem alla så att säga, beroende på vilken väg han egentligen ska välja Jo men det finns ju alltid risken att en Jedi i träning ska lockas av den mörka sidan och falla och bli ett stort hot istället för en stor hjälp. Mm. Och i och med att han är den sista mer eller mindre så är det ju extremt mm. viktigt att de tar det försiktigt och ser till att han inte lockas alldeles för mycket av de äh, mörka frestelserna som dyker upp. Och mm. det är ju ett par prov som han ställs inför där um, han verkligen känner att oh, ja, men det hade kanske varit en god idé att låta ilskan ta över, jag hade blivit så mycket starkare och så vidare och så vidare. Mm. Men där har ju både Obi-Wan och Yoda gjort ett bra arbete som håller honom tillbaka och får honom att tänka på vad det är han håller på med och så vidare. Men resan dit är ju ganska lång och det är inte alltid som Luke tycker att Yoda har särskilt rätt för sig. <laughs> Nej, visst. Ja, och det, det kan jag ju förstå Luke för, för han ser väl bara en, en gammal, långsam och eh, lite tråkig karaktär som liksom håller honom tillbaka. Men det finns ju en anledning till varför Yoda är lite återhållsam av och inte bara låter Luke göra som man vill och springer iväg så att säga. Det är en, det är en intressant karaktär det här också och är väldigt spännande sådan mycket återigen på grund av sin mystik. Men också för att man, man får se lite nu och då av hur pass mäktig han verkligen är sitt utseende till trots. Jo, men Jodas mantra är ju bland annat att storlek har ingen betydelse. Kraften mm. finns i allt. Och det visar han ju också ganska tydligt med att Luke har enorma problem att försöka få upp sin X-wing ur träsket där den har sjunkit ner. Och han är ju ganska mm. bekymrad över det och att försöka lyfta upp den med kraften det är ju helt omöjligt. Jag menar, den är ju sådär jättestor. Mm. Och så står Yoda där, suckar åt sin elev som ger upp så snabbt och visar mm. ganska effektivt att han, han kan ju åtminstone lyfta upp den till synes ganska oberörd. Ja. Och Luke mm. påpekar ju det, hur lyckades du med det? Det verkade ju helt omöjligt. Jo, men det är ju det som är poängen. Du gav upp innan du ens försökte. Precis, det är som liksom därför han misslyckas för att han, han är så inställd på att det här är omöjligt. Och hur mycket jag än tycker om Yoda så är han ju inte med så mycket i filmerna som man kanske hade velat. Å andra sidan är det bra därför att för mycket av det goda gör att man tröttnar på det. Han är där, han ger råden och sedan försvinner han därför att Luke måste klara sig själv. Och som sagt mm. var 900 år gammal. Kanske inte jättekonstigt <laughs> om man börjar känna sig lite sliten. Nej, och det är ju samma sak där också. att Även om man inte är med så mycket mer än, än vad han är så man fäster sig ju väldigt väldigt mycket vid honom. Han har ju ändå ett så speciellt sätt både att prata på och att vara det går ju väldigt snabbt ändå att man tar till sig av honom så att när han ser han då försvinner så då blir man ju också ledsen även här precis som med när Obi-Wan försvinner. Det är en härlig karaktär verkligen och Yoda har ju med både sin röst men också med sitt utseende satt en extrem prägel verkligen på filmerna och på sig själv och gjort sig väldigt odödlig. Och Frank Oz som gör rösten till Yoda levererar ju någonting här som gör karaktären både enormt levande men också väldigt underhållande ja, Jo, det ska verkligen sägas att han gör och det, det är ju en superikonisk röst verkligen som sagt så han sätter Yoda på kartan i det här stora universumet med den och det är en jätterolig och jättebra insats av Frank Oz han gör ett, ett superarbete som Yoda och eh, även Yoda själv, alltså den, den dockan som man ju ändå är den är ju suveränt bra gjord också. Så att jag, jag köper ju som helheten både hur han, hur han rör sig och för sig, och så då i kombination med den här rösten. Jo, det Yoda är verkligen en personlighet i filmen och en väldigt, väldigt stark sådan. ...innan vi äntligen kommer fram till den här enorma karaktären som vi har sett fram emot att få prata om sedan vi började den här inspelningen... <laughs> ...så ska vi ta en liten titt på två bifigurer, eller ja, huvudroller är det ju naturligtvis... ...men deras roll är ju att vara i bakgrunden mer eller mindre och vara kommentatorerna till den här historien. För det är ju våra kära droider R2D2 och C3PO. Ja, Jo, den här filmen, eller de här filmerna har ju gått om väldigt starka supportkaraktärer. Och C-3PO och R2-D2 är ju två stycken sådana som, som står ut väldigt mycket. Och det är ju ändå också trots allt de första karaktärerna rent utav som vi presenteras för. Så att, att, att utelämna dem rent utav, det skulle ju vara skam på torra land, det, det går ju självklart inte. Och Alltså vad ska man säga De här är ju så fantastiska De är ju liksom en, en komisk duo På ett vis När de är med varandra om inte annat För här är det ju också en, en del käbblande Och då menar jag inte bara att det är lite Blippande och bloppande däremellan Utan vi har ju C-3PO som, som är Egentligen En räddhare en skulle jag nästan vilja säga Han är ju inte direkt en actionhjälte <laughs> långt ifrån, medan R2D2 ja, alltså han kan ju verkligen ta för sig en hel del då och han är ju inte alls den här som, som är lika mycket av en pessimist som C-3PO är men nu kanske det också beror på att ja R2-D2 och boppar och har sig. Han, han kan inte skrika, we're doomed och sådana saker. Så att han kanske blir lite mer hjälte av den anledningen. Men han är ju den dumdristige som vågar kasta sig in i saker och ting. Medan C-3PO är den som är lite smartare. Den som kanske fattar hur farlig en situation faktiskt är. Och det gör ju att de är fantastiska kontraster till varandra- och har väldigt mycket intressant att säga- även om R2-D2, liksom Chewbacca- inte riktigt kan göra sig förstådd till hundra till tittaren. Vi måste ju få det tolkat genom de andra karaktärerna. Ja. Så finns det ändå tillräckligt mycket personlighet och kroppsspråk- där för att vi ska fatta ungefär vilket sinnestillstånd- som den lilla roboten är i. Mm. Han bjebbar lite sorgsätt så att vi förstår att- åh, oh, nu är han orolig- han kan få till ett par riktigt hetska små buppande. Och då vet vi att nu är han inte särskilt glad om vi säger så. Ja. Och att se de här två glida runt i de här filmerna är väldigt tillfredsställande. De tillför väldigt mycket. Det är en hel del cynisk humor som de levererar. Främst genom C-3PO's olika observationer och lite torra kommentarer. Och det hade varit ett väldigt fattigt universum utan de här två, den saken är ju säker. Visst, vi kallar dem för bifigurer och det är kanske konstigt med tanke på hur stor betydelse de faktiskt har. Men om man ska vara helt ärlig, det är ju faktiskt deras roll i den här historien. De är de komiska bifigurerna, det betyder ju å andra sidan inte att de inte kan vara relevanta för handlingen eller åstadkomma saker. Och jag är ju glad för att även om vi nu kallar dem för en komisk duo. Och som sagt de har en hel del dialog sinsemellan som får en att, att skratta väldigt mycket. Så är de åtminstone inte den här hemska, komiska, ja, comical reliefen. Som, som vi brukar prata om i många filmer och peka ofta ett litet varnande finger åt. Utan tvärtom så C-3PO... Och RTD 2 visst de må ha en hel del komik till sig, det må vara just mycket skratt som de lockar till när man får se antingen båda två i bild eller en del. Men det går aldrig så långt så att jag tycker att de är i vägen för handlingen eller i vägen för karaktärer, i alla fall inte just i den här originaltrilogin. Utan de gör sitt och de har sina väldigt, väldigt viktiga bitar i filmen också. Så att de bidrar ju ändå med en hel del. I synnerhet Archedictus skulle jag väl säga. Och då menar jag inte bara därför att han nu råkar liksom bära på det här meddelandet från Leia Organa till just Obi-Wan Kenobi. Utan också för att, ja, men han, han visar sig ju vara extremt kompetent för att vara typ en konservburk men ändå att han, han kan faktiskt göra väldigt mycket för att vara i den formen han är och sen det är som du säger att han kan ju faktiskt uttrycka sig en hel del med sitt bipande och hoppande beroende på vad det är för tonläge och även beroende på hur han liksom rör sig och för sig. Han må vara ganska stel jämförde sig med till exempel Chewbacca som ändå har en mänsklig form mm. men fortfarande så kan han uttrycka sig förvånansvärt mycket och det här är ett fantastiskt par. De är väldigt viktiga för handlingen, de är väldigt viktiga för karaktärer och de är väldigt viktiga för filmen. Jag tror också att det skulle vara en väldigt, ja kanske inte en väldigt grå men en, en lite grå i alla fall film och historia om vi inte hade de här två färgklickarna i det här universumet. Jo, men förutsättningen där är ju att det är en hand med mycket känsla som skriver manuset till dem. Ja. För vi har ju sett hur de kan bli om man bara tycker att de är comic reliefs och använder mm. dem som det. För humorn kring de här två i originaltriologin är ju väldigt noggrant skriven och har väldigt mycket timing och väldigt mycket eftertanke bakom sig. Mm. Jag menar i Dito's fall så har vi ju en scen där um, han och Luke har landat på planeten i Dagobah-systemet där de letar efter Yoda och Dito ramlar ner i det här träsket och um, det ser ju inte särskilt trevligt och mysigt ut så det är ju inte konstigt att Luke blir helt förskräckt och undrar vad händer nu? Jösses mm, mm. utan Artudito så är det kört. Mm. Och han ligger och skriker på vingen och stirrar ner i vattnet. Och bara undrar, vad ska jag ta mig till? Och så ser man ett litet periskop som kommer upp. För då symboliserar att Artudito är där. Allting är okej. Okay. Och det är nästan lite komiskt hur du bara tittar upp och verkar Ja, vadå, jag är här Ja, precis, han är bara lite irriterad för att nu fick man fukt i kondensatorn eller någonting Och så säger Luke till honom att han ska komma upp och han börjar ge sig av Och Luke hojtar på honom och säger Ditåt Och det är en så liten grej men det bidrar med så mycket som känns så karaktäristiskt för den här mm. roboten och mm. gör honom lite gulligare och lite mänskligare skulle jag vilja säga. Ja. Och filmerna är ju fulla av såna här. Just det här ögonblicket är ju ett av mina personliga favoriter när det gäller Arthur Dito. Så det är ju ett som gärna poppar upp i minnet. Mm. Och ska jag nämna ett liknande för C-3PO så är det ju i den första filmen där han och Arthur Dito sitter och spelar det här rymdschacket med Chewbacca. Och de håller ju ganska tydligt på att vinna vilket gör Chewbacca ganska upprörd så han sitter ju och viftar med armarna och vrålar och har sig och C-3PO menar ju där att ja men du har väl aldrig sett en droid vara en dålig förlorare det är ju sånt som bara händer. Men Hans-Olo påpekar ju att ja, druider är ju inte kända för att slita av armarna på sina motståndare <laughs> om de förlorar. Och C-3PO verkar stanna till och överväger det där för att sen vända sig till Artudito och säga, låt Wukin vinna. <laughs> Ja. ja, det är så himla fint verkligen det där, båda de där ögonblicken. Som sagt, det är så himla, det är som små detaljer men det, det, det gör så mycket och det håller sig på precis rätt nivå också. Humor mellan de här två och hur de används i de senaste filmerna. Som sagt, det, det går lite för långt och så sen har vi återigen det här Lite konsekvent problemet också och viljan att göra någonting mer än vad man har fått se tidigare vilket ju inte rimmar så himla bra för att då uppstår ofta situationer eh, där man tycker att ja men varför händer, var, varför får vi se det här nu, varför kunde vi inte få se det i de här filmerna i sådana fall för r 2 d i synnerhet. Han har ju ganska mycket maniker i sig så att säga. Det, det får vi ju se redan i de ja, originaltrilogin i Stjärnans krig, slår tillbaka och ger återkomst. Att han kan ju bland annat hacka sig in i så här datorer och låsa upp uh, små uh, dörrar. Och han kan liksom hålla en ljustavl inom sig för att sedan skjuta iväg den. Men då kommer det som ytterligare moment i episod 1, 2 och 3 där han bland annat då helt plötsligt har små raketer under fötterna så att han rent kan flyga omkring mm. och det är en sån här ja okej okay, visst det skulle han mycket väl kunna ha inbyggt, det är jättepraktiskt speciellt med tanke på att han kan ju som bara stapla framåt på två ben eller rulla framåt på tre ben och jag menar kommer han till en trapp då, ja då blir det lite jobbigt för honom helt enkelt för då kan inte han ta sig upp för den så det, det vore ju ganska smart av då den, som, den som har byggt R2D2 att, att faktiskt ha ett par inbyggda raketer så att det blir lättare för honom att ta sig runt överallt. Men varför används då inte det i originaltrilogin? Det blir som en sån här en liten konstig grej. Ja, och jag har hört ursäkten att ja, jo, men de är trasiga så att han kan inte använda dem. Mm, mm. Jo, men vi har sett honom bli ganska sönderslagen i originalfilmerna och uppfixad och har aldrig sett snyggare ja. ut. Mm, Varför var mm. det ingen som fixade raketmotorerna i honom i så fall? Eller hur? Ganska stor sak att missa egentligen. Mm. Jag menar man kan inte bara säga att men vi ville putsa upp honom och se till så att det inte var en massa repor. Ja, jo, jättebra, men motorerna för tusan, de går att använda till ganska mycket nyttigt. Nej, saken är ju ja. den att de helt enkelt kunde inte göra någonting sådant så de hade inte ens någon idé om att göra det i de gamla filmerna. Men i de nya tyckte man att oh, ja, men det kan ju vara jätteläckert att den helt plötsligt kommer flygande. Ja, jo, men hur passar det in i de gamla filmerna som de här ska länkas mm. samman med? Mm. Precis. det var det här problemet? Det här med länkandet och det här tänkandet: Att det ska länkas. Ja, ja. Nej, men det, det är väl en liten grej att haka upp sig på egentligen. Men det är ju det är just alla de här små grejerna som gör att ja, den här prequel-trilogin har liksom, ja den kommer inte upp i den här nivån verkligen som, som originaltrilogin ligger på. Men jag kan ju faktiskt säga det att om de i de nya filmerna som håller på att spelas in, att de lägger till en massa prylar på Arthur Dito det är jag beredd att förlåta därför att nu har han blivit uppgraderad och det här utspelas mm. efter Originalfilmerna. Mm. Så det blir ganska logiskt att de finjusterar honom eller kanske lägger till någon funktion som han inte har haft tidigare och så vidare. Nej, men visst, nu ska ju ändå teknologin ha gått framåt. Så att det är inte alls konstigt om vi då återser Arthur D2 och han inte ser exakt likadan ut. Vilket jag å andra sidan inte skulle bli förvånad över- därför att då kan man ju samtidigt- de skulle lika kunna säga att ja, R2-D2 är R2-D2- även om det nu finns då andra sådana här astromech-droids- som är av modernare modell och har utvecklats mycket mer- så vill vi ju liksom behålla honom som han är. Det kan jag ju köpa. Men jag kan också köpa som sagt en uppgradering av honom- därför att, hej, det har gått så här lång tid. Nu vore det kanske till exempel en smart idé att då- se till att de här raketmotorerna funkar igen. Men vi ska inte haka upp oss alldeles för mycket på sådant. I originalfilmerna så är de här två lysande. De används med betydligt större omsorg än vad man har valt att göra senare. Och det är en enorm förlust för de filmerna. Här är det en enorm vinst. Och mycket av det har vi Anthony Daniels och Kenny Baker att tacka för. För det är fantastiskt skådespeleri av de här två herrarna. –i roller som kan vara ganska svåra att gestalta. Ja, 3 har ju lättare att göra saker som ger honom personlighet. Dito är en tunna som glider runt på två ben. <laughs> Det är inte så mycket att arbeta med– –men Kenny Baker mm. har ändå lyckats göra väldigt mycket ja och precis som att jag gav en liten eloge till Peter Mayhew för att han då springer runt med en hårig kostym och förmodligen svettas en hel del så det är samma sak med Anthony Daniels här att ja, jag vet att den här C3PO dräkten som han har på sig den är ju inte direkt sval så det, det, det är också en sån här extra eloge bara för det men sen gör han ju ett fantastiskt jobb för att uttrycka sig själv och verkligen gestalta den här ja lite, lite skraja men, men också väldigt så här, tänker innan han handlar det är en jätte, jättebra gestaltning och det är samma som med Kenny Baker också han ska, han ska definitivt också ha en eloge för hur han liksom hanterar R2-D2 Och på tal om att ha enormt varma dräkter på sig så har vi ju en som kanske har den varmaste utav dem alla. <laughs> För eh, hur mycket päls som Chewbacca än har och hur mycket plåt som Anthony en har på sig så har ju både Darth Vader en mantel, en rustning och en hel del värdering på sig. <laughs> mm. Jo, där ska det ju vara hett vill jag lova Men förhoppningsvis så har ju den här dräkten Med tanke på vad det är för någonting Någon slags inbyggd kylning också Tänker jag mig. Och en egen inhalator också låter det som För Darth äh, yeah. Widers Andetag har ju både blivit Ikoniska och något som Man skämtar väldigt mycket om för det ja. har du ju inget tvivel om vem man refererar till- när man gör vissa tunga andetag som är lite raspiga. Mm, nej, visst. Det, det är så mycket karaktär över den här karaktären. Alltså, det, det börjar ju direkt med när han första gången träder in i bild. Bara att se den här stora, pampiga, kolsvarta figuren- som ju står ut väldigt mycket, inte bara därför att alla- då de här stormtrupperna som, som är på Imperiets sida som man ser tillsammans med Darth Vader nu råkar vara helt vita bortsett från att de då har några detaljer här och var som, som är svarta men även skeppsdesignen är ju väldigt vit också så att han står ju ut fruktansvärt mycket bara för att han, han är helt svart men sen också att han bär manteln och att han är så lång och den här hjälmen mm. och då när han börjar prata så kommer de här lite tunga halvraspande um, andetagen också. Mm. Alltså det är ju fantastiskt vilken, vilken pondus han utstrålar och man förstår ju snabbt att han är han är ju ondskan, förstås. <laughs> jo, men man får nästan lite känsla av rovfågel när han dyker upp i sin allra första scen. Han kommer in och svepar runt med manteln så att det ger intrycket av vingar och stirrar mm. på den här förödelsen som hans trupper har åstadkommit. För det ligger ju mm. en hel del döda rebeller på marken där och han verkar väldigt oberörd av det han ser det är verkligen en fältherre som skådar över ett fältslag och inte verkar bry sig särskilt mycket mer än att jag har ett mål jag tänker uppnå Nå det dig om du står i min väg ja, verkligen alltså han, som sagt, när, han, när han ses omkring där så jag undrar ju som han tänker egentligen bara öh, sludder, skräp och sen promenerar vidare det är det jag misstänker och det är ju en karaktär som imponerar från första början men sen bara ökar takten. För det är ju inte så mm. att han blir mindre imponerande allt som filmserien rullar på. Tvärtom, han blir ju bara farligare och farligare ju mer vi ser av vad han är kapabel till. Och även mm. hur hänsynslös han kan vara trots att han har fått reda på saker och ting som kanske borde hålla honom lite tillbaka. Mm. Visst, han använder lite mer fingertoppskänsla- när han genomför olika attacker och liknande. Men ändå, det är verkligen rakt på. Och jag har inga skrupplor. Jag kan eh, hugga av delar av dig. Du lever ju fortfarande. <laughs> ja, precis. Ja, just det också. Ehm, när det gäller konfrontationen i, i rymd slå tillbaka, det är också... En sån här helt fantastisk scen- där man blir ännu mer rädd för honom- och man hyser en ännu större respekt för honom- för att när han då slåss däremot Luke Skywalker- när vi äntligen får den här konfrontationen- så ser man ändå att men Darth Vader är ju- minst tio gånger starkare och mäktigare än honom. Alltså han behöver ju nästan inte anstränga sig- däremot slutet för att bara slå ner Luke- och det, det är så pampert med musiken, med var de befinner sig någonstans och med hur, hur Darth Vader för sig och hur kraftfullt han verkligen slår när han slår. Och det är som sagt, alltså, det är nästan som att man blir rädd när man är en liten pojke i alla fall. Och han tonar upp sig på det här viset och, och bara slår ner det som ändå är hans egen son trots allt. Ja för det är ju det stora avslöjandet som verkligen gör The Empire Strikes Back till den här huvudfilmen i den här trilogin åtminstone för en hel del fans till serien <hör> och det är ju väldigt imponerande när de har den här dialogen strax efter sin strid, när saker avslöjas och musiken verkligen akkompanjerar vad som sägs mm. och då är det ju inget chockerande besked längre, jag, jag har vetat det sedan ganska många år tillbaka nu och ändå <hör> ja. så tar den den här scenen är ganska ordentligt. Ja, en, en av många minnesvärda scener från just Rindimperiets låt tillbaka och som ju gör att ja, den filmen har ju verkligen etsats sig fast igen bara där och då. För det var ju ett eh, extremt avslöjande verkligen och en super twist på hela storyn som gjorde att man bara Nej! <laughs> jo men vänta nu här, kan det verkligen stämma? Jo, de planterar saker och ting mm. väldigt noga, väldigt tydligt redan i första filmen. Bara ja. vilken design som ljussabeln har som Luke får från Obi-Wan avslöjar en hel del om man tittar lite närmare på den och sedan tittar lite närmare på vilken design som Darth Vader bär på det är exakt samma bara det att den som luk får är helt kromad och den Darth Vader har har svarta detaljer mm, mm. Och så är det ju en hel del i dialogen som säger väldigt mycket mer än vad man kanske tror. Man måste bara vara uppmärksam och läsa mellan raderna. Men det är ju ja. lätt att man struntar i sådant första gången man tittar på en sån här film. För ja. man vill ju bara se action. Ja, jo. Allt visuella som vi ska komma in på, jag menar, det, det gör en ju rätt uppslukad verkligen. Så att sådana saker... Lägger man inte direkt på minnet kanske Eller börjar försöka nysta i Och tycka att man sa inte han Någonting lite kryptiskt nu Som jag kanske borde dra någon slutsats av Utan det är ju först när det, när det kommer på riktigt Som man verkligen Ja men just det, det, det stämmer ju verkligen Och det är ju samma sak för Luke också man, man, man upplever det ju med honom och, och det gör ju det bara ännu större och starkare också hela det avslöjandet. Så för att mm. självklart vill ju inte Luke tro på det här när han hör det. När han hör Darth Vader säga att jag är din far. Men när, när Darth då säger att ja men söker ditt hjärta du vet att det här är sant så kommer ju Luke också till, till insyn med det att jo, nej, men så här är det ju och man, man gör det samtidigt med honom och det är ju en... En väldigt stark filmscen som man alltid kommer att komma ihåg, verkligen. Ja, den här serien är ju verkligen full av sådana ögonblick. Även om detta är ett av de absolut starkaste. Så det är ju inte konstigt att det här är en av de som folk brukar minnas efter att ha sett de här filmerna. För allting är verkligen så välplanerat och välgjort. Så filmen greppar tag igen en och vägrar släppa taget förrän man sitter där och är helt andlös. mm. mm. Men som karaktär är Daffy då kanske lite tom till en början. Jag menar han ska representera den totala önskan, och som den representanten är han extremt bra. Han kan skicka hårdare ut av trupper efter en om han bara vill, men sen samtidigt tycker han verkligen om att ta hand om saker själv. Han är inte särskilt rädd att spotta i händerna själv, även om det. Kanske är lite svårt med den där ansiktsmasken. Men billigt talat åtminstone. Han är ju inte sen att svinga sin ljusabel mot både motståndare och andra som står i hans väg. Sen börjar han ju att visa lite mänskliga drag i och med att det har avslöjats att han är Lukes pappa. Och det är väl för att han försöker mer eller mindre övertala Luke att komma över på hans sida. Så att de kan vara tillsammans och göra det han gör- Fast som ett team. Mm, mm. Och då ska det vara den här balansen mellan det goda och det onda. Fast på ett psykologiskt plan. Att den ena försöker övertala den andra att byta sida utan att de måste ta till våld. Även om det är vad som kommer att hända förr eller senare i den slutgiltiga konfrontationen. Mm, mm. Och jag kan ju inte annat än applådera både David Prowse och James Earl Jones prestation när det gäller att gestalta den här karaktären för de här två herrarna, den ena kroppen och den andra rösten, mm. de gör ett hästjobb med det här och det betalar sig så väl för jag tror inte det finns någon filmskurk som är lika välkänd som Darth Vader. Nej visst och, och David Prowse och James Earl Jones jag menar den rösten framförallt det, det får ju sägas att den rösten är ju så fantastiskt ikonisk precis som att Jodas röst är så fantastiskt ikonisk och David Prowse också som bär den här dräkten som sagt den ska ha varit varm det vill jag ju lova också. Det, det, det, det spelar han jättebra. Det är en suverän kombination- och den kombinationen är liksom väl värd att ha också. Så slut, eh, slutprodukten Darth Vader- den är ju verkligen fantastisk. Kommer alltid att leva kvar- och han kommer alltid att vara en av filmvärldens- absolut största och mest skrämmande skurkar. Men med de här mycket speciella- och mycket fantastiska karaktärerna tittade på- vad säger du? Ska vi unna oss en liten titt på allt det visuella i den här filmen också? För, eh, oj, bara det skulle vi kunna spendera timmar till att prata om. Ja, jo, för, för det här det är ju liksom... Exemplariskt helt enkelt när det gäller att använda kamerateknik och när det gäller att använda modeller och att, att bygga upp liksom scener och landskap i miniatyr och använda det på ett bra vis. Här har vi ju praktiska effekter när det verkligen är som bäst och mest imponerande och det uppfanns ju både en och annan teknik här av liksom kameramän och även George Lucas tror jag väl var inblandad i det för hur man skulle lösa ja, men vissa scener som man verkligen ville ha med men som man tänkte att men, hur sjutton ska vi lyckas med det egentligen och så att det, det är ju rätt roligt verkligen att det är som så banbrytande och det hör ju också till det här som vi har sagt om och om igen att eh, en stor anledning till varför Stjärnlands krig och Star Wars blev så himla stort det är ju verkligen för att man hade inte sett någonting liknande sedan tidigare. Och effekterna, det är ju, det är ju där det mest ligger- jag tror att det också till stor del beror på att man inte är så ustig i allt man gör. Mm. För om man tar Flashgården som ett exempel på där det går för långt så är det ju väldigt ustiga miljöer där man tänker på det. Ja. Det är väldigt häftigt bara för att vara häftigt utan någon mm. praktisk funktion och så vidare. Istället valde mm. man här att tänka Jo men om det här var en maskin som vi skulle kunna använda hur skulle den se ut för att vara praktisk? Sen hade man ju mm. naturligtvis andra visioner om vad som var praktiskt på 70- och 80-talet kontra vad man har idag. Men det är ju naturlig utveckling. Vad vi, vad vi ser i Star Wars är ju mestadels sådant som är utformat för att faktiskt funka till det de är gjorda till. Mm. Mm. Och det visar ju bara att man har haft enormt mycket eftertanke när det kommer till att både planera, designa och få saker att fungera. Mm. Där är så mycket här som är extremt imponerande... fortfarande. Mm. Visst, man har ju gått in i efterhand... och putsat vissa saker... digitalt. Och en stor del av ändringarna man gjorde där... när man gjorde den här... Uh, remastered-varianten som kom ut på VOS, tyckte jag var resonabla... Mm. förbättringar. Mm. Man tog bort skuggor och fel som hade uppstått... sådant mm. man inte hade tänkt ha där ändå... men som tekniken var för begränsad... för att redigera bort... Mm. Det bästa exemplet är ju det orangea kraftfältet som är under Lukes svävare i uh, A New Hope. Ja. Det kan jag väl förstå att, ja, ja, om man nu kan ta bort ett sånt kladd och göra det mycket mm. snyggare, varför inte? Mm. Men sen har ju George Lucas alltid haft en tendens att gå lite för långt. Han ville inte bara putsa till de där scenerna som kanske hade mått bra av det. Han skulle gå in och lägga till en massa detaljer. Ja och med ganska så primitiv CGI med våra mått mätt. eller de var primitiva redan för ganska många år sedan om du frågar mig för um, de slutade att vara häftiga <laughs> ganska kort efter att filmerna släpptes på nytt och det kan man ju naturligtvis tycka vad man vill men jag tyckte de flesta tilläggen var ganska onödiga jo men där har vi väldigt mycket less is tänk faktiskt för att jag, jag förstår hur han tänkte i vissa fall att Tatooine till exempel det ska ju vara en sån livlig stad så visst, det, det vore, väl, vore väl roligt att man får se lite mer liv och rörelse just där som bidrar till atmosfären, speciellt när det gäller någonting som är mer utomjordiskt, att det kanske är någon slags varelse här och där som, som trampar runt och inte bara då en massa människor men, men det blev ju inte bra gjort därför att det är som när vi tittade på The Thing alltså den senaste The Thing-filmen som skulle vara en, en prequel till John Carpenter's The Thing där var det ju också det att man hade väldigt bra praktiska effekter men sen la man på väldigt mycket digitalt därför att det skulle bli mer det skulle bli äckligare det skulle bli mer utomjordiskt och sådär och då överdrev man ju så mycket så att man målar ju liksom över hela den här praktiska bilden så att det förtar liksom hela scenen om man tycker istället att det bara blir klottrigt. Nu tycker jag inte kanske att det går riktigt så långt i Star Wars, åtminstone inte i, i alla scener, men det är just det där att man stoppade in lite för mycket. Och då var det egentligen lika bra att inte stoppa in någonting alls. Utan då kunde man hålla sig till att, att redigera bort missarna. Men det är ingen miss att eh, inte kunna ha liksom, 311 människor springade som kring på inc istället för bara då typ 100. Liksom. Jo men om vi håller oss till Tatooine och det får statuera exempel för de här justeringarna i hela trilogin så har vi ju en scen de har lagt till när de glider in i Moss Iceley som den här rymdehamnen heter. Mm. Och det kunde jag väl tycka att ja men det där är väl okej. Okay. Vi får en större mm. bild av hur stort det här samhället är. Mm. Och det är bra. Det är en ändring jag uppskattar. Men sen för att göra det lite komiskt så har de två varelser som bråkar med varandra. Så att den ena klubbar ner den andra lite komiskt med ett... <laughs> och det känns ja. bara så forcerat Och jag kan inte låta bli ja. att undra Men vänta nu här Behövdes det verkligen en komisk scen här? Ja, eller hur? Någonting som kunde vara så rikt på atmosfär Blev plötsligt tramsigt mm. Mm. Och vill du ha ett riktigt horribelt exempel Dans- och musiknumret i Return of the Jedi Vi säger ja. inte mer än så Nej, nej, det är verkligen en sån här snälla dra i handbromsen och backa. <laughs> för det här, nu, nu gick ni för långt. Ja, minst sagt. Men överlag så är vi ju väldigt förtjusta i effekterna här. Särskilt de klassiska och även de som då har putsat till för att bli snäppet snyggare i remastered-varianten. Mm. För de har lagt ner ett enormt arbete här. Det är enormt snyggt. Och det är enormt realistiskt också med tanke på vad det är vi mm. faktiskt får se. Mm. Vi får se rymdskepp ute i rymden med varelser som kanske inte är helt logiska eller helt möjliga. Men det är så välgjort och illusionen är så stark att vi köper det utan att reflektera över det. Och det är LucasArts stora styrka. De har verkligen levererat någonting som man är villig att ta till sig och inte ifrågasätta alldeles för mycket. Ja, det, det är hela den här Star Wars magin verkligen. Det är som sagt att universumet känns så verkligt. Det, det känns så stort och allting som finns där hör verkligen hemma. Så länge det inte då är digitalt redigerat, du vill säga. Så, så att då, då bibehåller man illusionen av alltihopa. Jag tycker fortfarande att det ser så himla bra ut, allting. Till och med sånt som då är dock eller det är till och med leranimerat som det är på ett par ställen alltså jag, jag tycker att det är så bra gjort och det smälter in så himla väl i alla effekter överlag mm. och i den här, ja i universumet så det, så det är så himla fint ihopsytt bara jag reflekterar inte över skavanker och skarvar utan jag tycker bara att Allting kommer samman i en, en helt fantastisk symbiå som gör att uh, de här filmerna de är än idag fantastiskt snygga på ett jätteövertygande sätt. Och när det kommer till masker och dräkter och liknande, vad det talar med för det än kantinascenerna i A New <hållanden> Hope? Ja. För här kunde det ha blivit extremt ustigt, det kunde ha blivit mm. extremt tramsigt, det kunde ha blivit mm. extremt billigt och vissa av figurerna där är väldigt skumma om man verkligen börjar fundera på saker och ting att <laughs> men vänta nu här, hur kan den där leva överhuvudtaget där? Ser inte riktigt rätt ut. Oh. Men belysningen, atmosfären, stämningen, de hotfulla blickarna som kommer mot främlingarna så fort de kommer in genom dörren. Mm. Jag är mm. såld, omedelbart. Mm. Även om jag kan tycka att bandet behöver lära sig en ny låt åtminstone. <laughs> ja, precis. Det är det där roliga som de skämtar med i Family Guy-versionen av då de här tre filmerna och just i den här, här episod fyra då, när man får se hur de går in i den här kantinen och det här bandet står och spelar och de avslutar sin låt och bara, ja nej men vi tar några önskningar, är det någon som vill höra någonting annat säger då den här personen som står och spelar på sitt flöjt liknande instrument och så sedan säger han bakom sin egen hand Thank you, we're the Cantina band if you have any requests, shout them out play that same song, alright same song here we go Ja, det, det, det, det är fantastiskt. Ja, men den kantinascenen, det, det är verkligen superhäftigt gjort. Som sagt, det skulle kunna bli hur ostigt som helst istället. Och återigen, vi reflekterar över flärskålen. Jag minns ju hur vi pratade om alla de här raserna och folken man ska få se i den filmen väldigt tidigt. När man, man ser i Mings palats hur det är en massa folk som har samlats. Och när man tittar på en del av människorna som bara... Alltså, va? är det här en utstyrsel? Eller är det folk som har gått till fel party liksom? Skulle de egentligen på maskerad men råkade vandra in under inspelningen? Jag tycker fortfarande att Micro Power Rangers-gubbarna i den scenen är de absolut bästa. Ja, ja det, det tillhör ju någonting som man aldrig kommer att glömma heller. Fast av en helt annan anledning. Men där är ju den stora fingertoppskänslan som gör att man köper det istället för att skratta åt det. Mm. Och det händer ju väldigt mycket klyschigt där inne också för det är ganska uppenbart att man har baserat den här scenen väldigt mycket på gamla westernfilmer med eh, ja. arga personer på salonen som eh, mm. inte gillar mm. någons uppsyn och vill mucka gräl och så vidare. Och det är den som drar fortast som eh, går segrande ur den där situationen. Mm. Och det har översatts så snyggt in till den här filmen att eh, jag först inte reflekterade över var man hade tagit inspirationen ifrån jag tog det för vad det var, en häftig scen i en häftig film mm. som kändes väldigt välskriven mm. men när man sen började analysera och insåg var det kom ifrån så var det verkligen åh, vad läckert att det gick att få in där <laughs> ja, eller hur, i den här typen av miljö och samma sak kan vi ju nämna att eh, Jedi är ju väldigt tydligt inspirerade utav eh, samurajkonst och eh, de reglerna mm. att eh, man ska ha mycket kontroll, mycket lugn och inte slåss mm. om man mm. inte måste och så vidare. Mm. Det är ganska tydligt att George Lucas har eh, sneglat lite på Akira Kurosawas eh, filmer och eh, hämtat mängder mm. av inspiration därifrån och det, det har ju också översatts väldigt väl och vi får ju tacka för att det är på det viset för det bidrar ju också till varför ljusaben är en så fantastisk pjäs verkligen dels ser den ju väldigt häftig ut men också när den används på det här lite mer tillbakadragna viset i synnerhet i den första filmen så då får den ju så mycket effekt när den väl syns liksom Första gången vi ser den så då är det ju bara ja, att Luke får, får känna lite grann på att ja, men det här det var ett vapen som din far använde. Det här är en ljusabel, det är en, en Jedi-mästares vapen och man tycker att den ser häftig ut där och då också. Och så ser han när den faktiskt kommer liksom till användning in i den här kantinan när Obi-Wan drar den för att försvara sig. Och framförallt Luke Skywalker mot då just såna här busar som ska mucka för att det, det finns liksom ingen annan utväg. Då blir den ju också väldigt väldigt kraftfull för man ser hur väl Obi-Wan hanterar den, hur snabbt det går och hur kraftfull den verkligen är. Så här precis så, så står bara Obi-Wan där och håller i den Och bara ser sig lugnt omkring Och alla andra bara Ser ingenting, händer ingenting Det ligger en arm på marken Men jag ser inte det För om jag inte ser någonting kanske jag inte råkar illa ut Nej, precis då får jag behålla min arm Eller båda mina armar Eller ja fyra för den delen beroende på men vi kanske ska hålla specialeffekterna lite kort och bara konstatera att vi gillar dem. Vi gillar inte alla de moderna tilläggen som man har gjort. Putsningarna är okej. Okay. De rena tilläggen och utdragsscenerna mm, vet inte om de behövdes så mycket. Och som sagt var handshot first. <laughs> ja, det, det håller jag med om också. Handshot first helt enkelt. <laughs> Men om vi skulle räkna upp allting som vi tycker är läckert, allt från enorma AT-AT-robotar eller rymdskepp eller planeter eller platser eller vad som helst. Vi skulle suttit här till imorgon så um, vi håller det kort där och bara konstaterar att um, det finns en anledning att folk tycker väldigt mycket om det visuella i Star Wars. Och det är ju för att det är både snyggt, fantasiäggande och känns ovanligt realistiskt för att vara en science fiction film. Eller ja, en äventyrsfilm i science fiction mask. Mm -hmm. Exakt, exakt. För att, för att nämna det lite mer exakt för vad det är. Och det är ju verkligen inget fel på det heller utan tvärtom, det är en del av det som gör Star Wars till vad den är. Speciellt just originaltrilogin till, till vad den blev för någonting och varför det har blivit så stor succé också får man ju egentligen säga. Det är ett fantastiskt äventyr verkligen som också ser väldigt bra ut som vi just konstaterat. Kamerarbetet är också fantastiskt bra. Det är extremt snygga vinklar. De har verkligen planerat varenda scen in i minsta detalj. Och mm. jag har sett en hel del av designbilderna och planeringsbilderna de har haft i den här filmen. Och där är ingenting de inte har haft tre olika varianter på som de har funderat över tills de har valt <laughs> den som kändes mest optimal. –Mm. Och det märks också för de här tre filmerna känns som ett så gediget arbete från början till slut. Och de få tabbar som finns här och där när det gäller manus, handling eller kamerarbete eller fallerande effekter. Det är för lite för att sabba helheten. Den är så fruktansvärt stark att den fortfarande imponerar än idag och imponerar mm än mer än vissa moderna varianter gör. Ja, utan tvekan. Det, det här är ju den, den episka sagan verkligen som man ja, för alltid kommer att bära med sig och jag, jag kan bara hoppas verkligen att då J.J. Abrams kan lyckas göra någonting det, det behöver inte vara lika episkt men om det är ens hälften så episkt så är det fortfarande jättemycket bättre än vad den senaste trilogin var och, och det blir helt klart en värdig uppföljare till, till de här tre filmerna ja, vi får ju hoppas att han har John Williams med sig som kan skriva musiken för ja. vad vore Star Wars utan hans episka toner Ja, verkligen. Det, det gör mycket för, för sitt. Jag har nämnt musiken en eller två gånger. Och eh, alltså ljudeffekter och musik i de här filmerna, de, de, är väldigt, de är väldigt bra. De är väldigt speciella. Det är väldigt kul att läsa om hur ljudeffekter kommer till också. För det är ju gjort på ett väldigt speciellt sätt. Och det är kul att få, att få veta hur pass uppfinningsrika som folket har varit för att få alla de här effekterna. Och sen som sagt John Williams. Det, det är ett suveränt soundtrack som ligger bakom de här filmerna och som verkligen lyfter fram scenerna något helt fantastiskt. Där är vissa musiker som alltid levererar och John Williams är en sådan. Jag tror inte där är en enda film han har varit med och gjort där hans musik inte får mig att bli ännu mer investerad i det jag tittar på. Mm. Och det är verkligen tydligt här. Mm. Mm. Och vet du vad? Jag kan förstå om man inte gillar Star Wars. Det är en speciell typ av filmer och det är en speciell typ av handling. Vissa gillar inte den här typen. Vissa tycker att det är alldeles för klyschigt för att ta på allvar. Och det, det är helt okej. Okay. För mig är det här ett äventyr som jag aldrig kommer att bli för gammal för. Jag är helt övertygad om att jag fortfarande kommer att sitta som 60-70-åring och njuta ut av det här äventyret. <laughs> ja, jag, jag hoppas att jag fortsätter att göra det då också. Det, jag, jag ser inga aning till varför det inte skulle vara på det viset, för så pass kär som jag håller hela Star Wars-sagan och universumet så har jag svårt för att tro någonting annat. Allting som är Star Wars slukar jag verkligen med hull och hår, så... Det, det lär väl fortsätta att vara ett väldigt starkt intresse för mig och de här tre filmerna kommer alltid att ligga så nära hjärtat som en film <laughs> bara kan ligga egentligen. Och med allt det sagt så är det nog dags för oss att lämna det här fantastiska universumet och söka oss till vår egen verklighet. För um, det här är ju faktiskt det sista ordinarie avsnittet av eskapistorna som vi spelar in i år. Ja, tiden går ju nog fantastiskt fort, ska sägas. Det, det konstaterar vi väl egentligen varje gång som det har gått ytterligare ett halvår. Det är svårt att förstå hur... Hur snabbt man tar sig igenom filmer och avsnitt och bara avverkar dem på löpande band. Så nu, nu står man helt plötsligt här och, och, och det börjar väl kanske bli dags för oss att helt enkelt ta en liten paus i allt det här poddandet. Ja det kan vi väl vara värda men innan dess tycker jag att vi kan kosta på oss att spela in ett litet avsnitt till för vad är en vinter utan en vinteravslutning? Ja, men det tycker jag faktiskt låter som att det är på sin plats. Då tänker jag mig att vi bullar upp med lite pepparkakor, lussebullar, glögg och julmust och sådant gott som hör den här årstiden till. Det tycker jag låter som en god idé. Vi kan behöva något gott att tugga på när vi sitter och ser tillbaka på halvåret som har gått och allt vi har sett och gjort och pratat om. Men tills dess så önskar vi er alla en riktigt god jul och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling och jag är Thomas Engström. Det här är eskapistorna.